اور بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د آیات مبارکه اخر کې ویل شو چې منافقان وی موږ د مؤمنان پورې خندا کوو ور هغه همیشه دنیا کې د کفار او منافقان و او د دین د دشمنانو دا طریقه ده چې مومنانو پورې حمده کوي او مومن ته الله د صبر حکم کړي نو موجوده تور کيم کده مؤمنانو پورې د دین دشمنان خان دي نو د ویژه د شریعت حکم د صبر لري لکه سوره توبه ګوري چې دا زوړ عادت د کفارو لسم پارکی سوره توبه گوری آیات گوری پینزمش پیتم نمبر صلو رمش پیتم نوی یحضر المنافقونا یریگی منافقان تون نزل عليهلیم دا چېه نازل بکېشي په د مومننانو سوهتون یو سورت تو نب او هم خبردارې بور کې مومننانوته بما د ا هغهخبرو في قلوم چېدي پهزلوو منافقانو مافقانو کې پولتهزی او ورته او فرما حبيبه چې خندا ګې اوټو کې کوید ان الله مخورریدونمه تخضرور ب ش کا الله را سرګند دون کې دی د هغهه چېتهسو دغې نهريږي و الله د حبي بهو مومننالوو د پورې خندا کولی۔ ل تپوس شو ولا ص توم حبيك تپوسوكذدي من في قانونه لا يقول الن نوخام م خاوايبدوي إن مع قنا بشمونغا النخود غب شب موبوللو مشغولدو ونلعبابلووب مكو نوپ غب ش ك دا قل اب اللہ و آیاته او فرمایا آیات الله پوری و آیاته یو د دا الله دایا دا چونو پوری و رسوله یو د الله د رسول پوری کونثم تستہزئون یتا سو ټو کی کون کی تو له یو مساله ذکر کړه په چاک په لوب وکې په خبرورو کې ټکوو کې یا په سمه دا الله دلین پورې خنده او کهنو کافر کېږي په دا خو دلووب شو ته بګپ شب په او په خورآو په غمبر لږې بیاړی چې آب پټوکو او په ګپ شب کې می داې نو لما و دلیل نیولی چاک په سمه یا په لوب کې ظهار د کلیمې دکو فر وړو نو کافر کی کیوا او دائم مخالف پک نشتا در وګورئ تاسو آیات مبارکا د سور المؤمنون آیات وګورئ تلسم فار کر راضی همیشه کفارو د مؤمنانو پور خنداګه نکړی 10 د 10 نمبر آیات وګورئ دات اللسم پاری سوری مومنون خر بوری فتخستموهم سخریا اے کفار بپرد کیامت اللہ توی ممددی اور نوباسا نگر آیات یو سلتم کی ورطویقا لخصو فیها ولا تکلمون رب کریم و کوریش ای ور چخ شعی فدی اور کی ما سره خبر مکوي دنیا کې زما د مؤمنانو یو ډول او د حق بیان او دعوت به درکول تاصله فتخذتموهم سخريا نتاسو غی نیو لیو پټو کو شراب ایمانوالا او مومنان او اهل حق مو پټو کو دی ویلیو حتا انثوکم ذکری تر دې چیر خل او تا سونا غیر د عذاب زمان وکنتم منهم تدحكون وای تاسو چی دوی پوری امیشا بو خنداگان کولی د کافر د جود مقصد سره او د دین د دشمن د ژوند مقصد سره دینواله پورې خنداګان کوي او دینواله بس کوي انی جزې تو مول یوما به شکز چې بدل می ور ک ته ناراض به ما صبرو پاغه چې تاسو په خنداګانو او ټو صبر کړو او غبدل صدا انهم هم الفائزون داچ بیشک جوی کامل و مکمل کامیاب دي اللہ مجعل نامن ہو نگور آمیشہ دا پارا دا کفار و مسلمانانو پوری خندہ گانے کول اگور ای دیر سم پارا کی سرے متوفیفین آمیشہ کفار و مومنانو پوری خندہ گانے یو کم دیر شم نمبر یادتو کورئ ان الذينا اجرمون کاو من الذي نه آمنو د حکو ان الذي بشهکه کسان جرمون چې مجرمان دي کاو اود من الذي دغ کسانو فورې. اما نوچی معې راړی یا د حکو خندا ګې کو دا مروې هب کله چې تیېږې مومنان پهې مجربانو یاتهخوا مزون نود یو بل تسترګې ووهي کله د چاس په کا دسترګ فله کې نو کله د سرو په اشارې د چاس په کا کې یاته غ مزور یو بلته به سرګې ووهلی و قه او کله چې دا مجرمان خپلو کرونوته ان قه بو فې نوید دویور پورې خنداګانې به پهولینو د مېشد پارا طریقا دا د دین د خادمانو پسي د دین د دشمنان خنداګانې کوي الله یستحزئ بهم خپلمانه دار الله و ټو کيو کې دوی پورې و يموتوه او مهلت ور کوي دوی وی تغیانہم پسر کشی ججوی کے یع مہون وی بدئی حیران و پریشانہ اور دیکھیں کہ اصل مسئلی تو سو چکا ہے دلتا د تے دیستہ او بے نسبت کرے نو خد الله رسول ویلی بدګړلې یوی دا نسبت شهیدنه نه صحابو کې چې بدګړلې نه پیغمبر ستاویل کړي نه صحابو ستاویل کړي نو یو جماعت د سلف دا وایي چې ده په خپل حقیقت حمل کړي الله یستهزئ بهم کما يليق او رسل تو بعض خلق داشرال جل الله په صفاتو کې نقصانات کړو لذا غي بالمقابل رسل خلقو ته ویل کړي مقصد د دواړو خلقو سره توجه کوي خبره ده سلف صفات د الله له کوم نسبت شوي په خپل ذيب لري مقصد دا چې الله ځان ته کوم نسبت کړي او رسول الله ورته کوم نسبت کړي د دې نسبت کې کوم نقصان نه الله بخ خپل ذاتي عالیه لو لیکو پیغمبر بولو لیکولو کفهبر نه پيږه دا رصو چې تاویل کړه د دې د اهل باطل مقابله کوله اي مقصد داو چې د صفات د الله خپل ز د مشرکانو د دې ایبونو نار صحیح پاتشي خو تاویل د سلفو مسلک ده, ده. په خبرو رسېد کړه سلف صالحین تاویل نکړي دا څه لفظ حدیث کې مراغله تاسو د براشی بخاری او دینورو کې اخیرا نه جنتی شي جنت لور دلکی نو له وې خو حدیث نه چې تمرا جنت در لدر کم لکه دنیا او لس دنیا غانه چور سره نور راي روزه کې دې بو يا تستحزئ بي وانت الملك سپويږي خبر واي تما پور استهزاء ته تو مالک او خالق کې دل پیغمبر څخه تعلیل لري حدیث د بوخاری او دیک راغلي اتس تهزي به وانت الملك اے ته زه هر سبا بادشاہه مالغورا زخه صبر عمر د خپل ګناه نه جهنم کېو لغورا اخيرا ادنا مرتبه والے جنتی وسمر جنتی لقدا دنیا ولش ور سره نور راهو زکه نو دا آلا جنتی و سمر جنتی دا محنت گوری بیولوی مقصد دا پارا ری و ایدا رئیتا ثم رئیتا نعیمن و ملکاً کبیرا دا هر جنتی بیولوی بارشایی ادنا نا ادنا جنتی و سور جنتی دا دنیاو چلس ورس ردنس نور را یوزیکی لو صالح <سؤال> صالحین پدې کې نه کوي یو ورځ دا سیمانا شاون وکړه نو ته به چې توبه تیسرا پیغمبر توبه یې ستوجه کوي چې چې الله بده پوری ټوکیږي نو تاسو به نه ضرورت نشته رسول الله توبه چې کې کفر وشو په بای دا سلف مسلک ته خبره پوېږي کنه دیو چې امام روح المانی د آیات په تفسیر کې وایي وایي حامل اهل الحديث توایفه من اهل تعوي اهل حیث چې ذکر شي د نه ماد د حی او لمادی یو ح دله دی نهمراد په خبر وورې دی که نه اهلوله حی د او حی او لما لوي د حی شو کو لمادي نو سوال دار اطلو وې بیا خو مستهزئ د باسماء الحسناو کوي وای او ان لم یکن المستهزئ من اسماءه سبحانه مستهزئ د نه باسماء الحسناو کې نه ده خدا دې داوخر موووی لاړ دی نا دې دې کتابانا نه دا تقریبا جمهور او اهلی المتا دا خبر منسوب علا امام قرطبی دا دانور وئی الله یستهزئ بهم ینتقم منهم و يعاقبهم و یسخر بهم و يجازيهم على استهزاءهم الله بدین انتقام والی دایلی بسزاور کی او د دې د ټوک سزاګو ورته ملاوي شي د دې ته یو نو مخلي ويفصم المعقوبه باسم الذم ها, قول ها. ها. دا قول الجمهور من العلماء ها تسميه العقوبه باسم الذم ها بيد قاعده زبان سریا ده کیوبیا آیاتونه راړو تسميه العقوبه باسم الذم سزا د ګناه اونته نوم کې دا سی آیاتلو قرآن کی بیا ڈیر راغ لی دیدہ قائدہ ذکر کری تسمیت العقوبت بی اسم الزم لکو گری سورہ کې کی آیات ایک سو چرن میں نمبر گوری دوے مفارکی دوے مفارکی گوری وجد ayat te di jumle logor e famane ata alaikum fa atadu alayhi bim muslim ma atada alaikum ha omokata jumla we cha chi ziat eu ko na ta sum ziat eu kai ta khuziat eu فاعت ذو عليه ظاهر ما نادا تمفي جهاته او خپل مقصودي باندې صدر دي زيادتي بدلتي والا بمسلم معتدى عليكم فمثل ده حق جزياتي کړه دې پتا سو وګور انتقام او سزا ته ده غنا اون تینم کې خوف وګور شورال عمران دریمه پارکه آیات ګورای سلور 150 سم سلور 150 نمبر آیات مبارک وو ګورای ومکر ومکر الله مکر کھړو دی کافر یہود دی صالح السلام د وجرو ومکر الله الله مکر کړی دغ د خلاصولو بندو نووبې کړیو دد دې مکر سازاتې د مکر نو کې خو او صلب دیلی کب داسې وایي الله مکر ګان ته ثابت کړی د دا د صلب فثالی هلو قییدله چې کمشي الله ظام ته قرآ کې او کم ورته پیغمبر ثابت کړړ موږ ورته ثابت او او په کتابوي نکو دا داسې وایو کم معلی قوې جلاللی دارنگیو گرئی سورة طارق دیرشم اپارکی رازی دیدی توی تسمیت العقوبت بی اسم الزم سورة طارق اگرئی نصف سر رازی نصف سر رازی داغی آیات مبارک اگرئی پن لسم او شپارسم انہم یکیدون اکیدن و اکیدو هم ب ش دا کااف یا کېدونه کدن دیسم مکر کوی مکر و ک د کې دا او مکر م سااک دا سر راغلی اوړ سر سااف ځمه پااره کې د سر سا یو دو وختم نمبر یاد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله داللا سردوك كي وهو خادعهم. سلف سالحين ستاوين نكي. اللهم ورسرك ما يليك بجلاله خداع كي. هذا نور مولين وي. وهو خادعهم آور تدوكي سزاور كي. تصمیت العقوبت بی اسم الزم دارنگیو گوری سورة توبه و گوری سورة توبه و گوری فلسم فارکی اویاتو گوری دی سورة توبه یوکمتی آئیم نمبر الیک بلا زرد الفضاویا بائیم غره وګدای عادت دې زموږ مقصود ده فايشخرونا منهم ساخر الله منهم وي فايشخرونا منهم دا منافقان د مؤمنان پورې خندا کوي ساخر الله منهم سلبده سے منا کوي الله بدای پورې خندا او کی ټوکي وو کی کمایلي کو بجلاله او دا څوک ته تعلیل کوي جا جا عذابهم على سخريتهم د دې ټکو سزا ورکي نو بهر حال د سلف هداغه مسلک ده او دا یو ډېر اصله مسلک ده سلف صالحین دای په دور کې ده نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فخل فتاو مجموعه کې پدې ډېر لیکل کړی او سمره صفات چې دي نو بغیر د استعویل نه د اصلف الٰه الالمین ته ثابتې بغیر د استعویل نه د الٰه الالمین ته ثابتې دوی وې وې صفات الله تعالی یې علي حقیقته نصب تو ما يليق به عز وجل ټول صفات فخل حقیقت دي او موږ ثابتو لکه څنګه د الله د جلال سره خایيږي دې په صفاتو کې مجاز تلل نه لري ذکر بعضی سلف قول وي مجاز یو قسم دروغ نو لذا د دوی مسلک دی الله هو یستحزئ بهم انه سلف معنا چې څنګه بکه ها ها وي سزا به ور دی اولټا کېا ای ته سبا دی الله ولې په وړو کیو بیا باې خالا لا پکه تم وخت یې ندی دیوژنہ ګور دا خبره دې دی نو جديګه تاسو یې کلیله راځوي بیا به تاسو جوړیږي پای لاغه په لوخ دې ان تیر نه دیوژنہ خبرې به دې غرا بچيږي دې کچاوې چفلانی داسویر ی خپل <سؤال> دې نه اورېدلی کنه یو زلله یو کا شوي وی داغه وخت نه په پاریز بنکري زیتا را دیو پاریز مکوې ماله لا کله خو بیا رزه لې لکې کی ما نه وی دې مو سره الته درس مرګره وې تا چې را لوي چې فریضه مکوې فریضه بس کړې نو الله او رسول الله یې فریضه وکه زمما سره کار دی چې تا چې میمنه ها نو کا شي دې سره لړکیږي په تاسو موایزي مولار اړولې چې فریضه بنکې نو خبره بدلو ندي پکار سلف دا څه مانا کوي الله یشحزو بهم الله باندې په دې ټوکیو کې کما يلي کو بجلاله نبی علیه السلام پا مرفوع حدیث کی او صحابون اس کس متعویل نگران غلی انی دی مانا سر ستوبی مو بیستی جگنی موت آزلی کو گناو نیسو اغرستو لماو د باطل پرستو د مقابلی پا نسبت تاویل کرے ادای او مسئلہ دا چیزی صفاتو کی چرتا دا سلف و نتاویل راغلے کنا دا, دا مسئلہ منترست را روانا په بازي صفاتو کې خلف هم څخه کړي تعويلي کړي ديو جنګره دن صاف باز خلک دي موویلين او ثم مفتديين وي له دا جمهور دي سجړول مفتديين فل نيوت سي ها یوته پکې پاتېږي دغه اواز یې څه ښه باې کجرات له اوازې لالي هريګي وخت به هريګیا باې سو پرګو دغه فقار د چې څاره مانوش لجمهور یو کس مسکړه تعویل یې کړه نو اگر چې موایده سالف او مسلک غره دې او زمونږ په دغه مسلک دې او موعلین او ته مبتدعين وایو ځکه اگر لوېلوې خلق دې الله یستحزئ بهم الله ورته کیو کی کمایې کو به جلالیه دې دې مرافقان او پوری ويمدهم مهلت ور کوي تا اللَّهَ دُویتَ کفر و یا مدو هم الله دوی ته محلت ورکیفی توغیانې هک د دی په د کو او سرکششي کې یامهور و به د حرانانه پرشانانهې غړی او ممسله دا وته چې څوکم کو فرګونه کوئ۔ نو عادت د رحمن دا دی محلت ورک د رحمان عادت سر محلت کئی او اوڅوک چې غونه کوي توجه به د خبرې ته نوسمدستې چې راونی چې دا خطرناک دی که دا محلتې خطر ناک دی ېسمدستی روونی او چې د دو درې سور زلومونونه او ګونهونه کوي دهغې ذا به میلا او کدا کافر ظالم او بیزینه یو کال پری خو نو پيو کال کې و دې نور سور زلګنو کی نو دا محلت د سمدستی نیون خطرناک دی ځلې وخت کې رب ظلم خپای ويار ځکه ما زلونو مکوشل کال او شل رويل نیو نو دا محلت خطرناک دی دا محلت سره محلت خطر لکو گو رئی تاسودا قانون لدى اللہ سرال امرانو گو رئی سلورم اپارکی عادت دا رحمان دا دے چزا علم محلت ورکی آیاتو گو یو سل دوکمت یایم نمبر سلورم اپارکی سرال امران دے یو سل دوکمت یایم نمبر آیات دے وَلا يحسَب الذي كفروا أنَّ ما نوُمليلَهُ خر لأَنفم إنما نوُمليلَهم لجدداد إثما وَلاهُم معذاابم محي وَلا يحسَب الذيين وَخامخ غمان د دك يغ كسان كفر چې قافدي أنما نملي دا غنی چې بشک مو مهلت ورکو دویتا خیر للنفسهم نو دا محلت بغنی غروي د دوی د نفسونو لپاره انما نملی لهم بشکم مهلت ورکو دویتا ليزدادو اسما چې نورم غلا سیوا کی پیټه نورم درون کو نو پیاو زل بیرونی سم ولهم عذابهم مهید اودوی د پارا عذاب دراسوا کنه عدل علماء یو قاعده ذکر کړي و یذ نکای پټولو کې لویه بدله سره دې یوی سره دې بل توفیق درکو اوه لکتا سراغین الحمدلله درس لې خو ور سره دې نوافل او تهجد او د نورو نیکو اعمالو توفیق هم درکو او د ګونا پټولو کې لویه سزا سره یو د <متحدث> یوک د بلل موقدر لبلاو شو سپوښي په خبره د نیکي پټولو کې لویه بدلسنا دی یوې نفس د بن توفیق در زميلا او شو او د ظلم او د ګنا پټولو کې لویه سزا سره یو پسې د بل یو ظلم د کړه او د بلل موقدر سميلا او شو عدل ته اهلی ملک لدا کمايات مراډو له د سوره آل عمران وَيَمَرْغَر شاد فاره بهتر ده ذ ابن مسعود رضی الله عنه قول ذ چاورسه دا ولي داخد قران لوي عالم وي مؤمن كو وفات شو نمرغ ورت پدي بهتر ده و ما عند الله خير للابرار عغتی الله سرسدید نے کانو زفاره ها کافر لولی مرگ بهتر دے کئی اوکال نورم رستکو انما نملی لهم لی ازدادو اسمام ہاں نمرگر چاہتا پا رہا چلے سدے سدے بہتر دے اولا یوں قانون ذکر کرے قرآن شریف کی چدا پدرس کے ذہن کی وی قانون اللہ دا سے ذکر کرے چی او ظالم ظلمو کنو ابتدا که اللہ په لگو لگو عذابونو رونی سی نو پا دی لگو لگو د دا کافر توبی طرف تا زرکی میلان راشی او کدی لگو رانیو سره سم نشو نو دی ظلم که الله پی دا هر سدر وازی را کلاو که ند به شو کمېشتا نه د مال کمېشتا هر سلسله فصل دی ته استدراج وای دې ته څه وای څوک چې د الله نا فرما نه او د سشي کمې دې څه دې ته څه وای آ څنګه دې نه چته ونه دی ریګه سم وای بعضي خلک ظالم باندې چې څه خلق کړ خداسکه مه دا استدراج دې واسه اوس روزي پسې راځي وګوره دا قانون الله ذکر کړو و ما پارکی <سوزر> سوره انعام غورئی <سوزر> د 2 سنوی ختم نمبر آیات نا څومره ګور <سوزر> بډاغان دی او تاسو له تکلیف وی نو که گھر ځای کډړه لگا وای بازي زوانانم حضور وی چاخ پخوګي ګي املا ته تکلیف دی خو بلا عذر چې سکه یې نه لید کېد شمره بډاغان یې د دې تا سله لکه جتا سو اسانهي سره کي نه ټول درس کي وكيله کي اور مزان کله کو نه وي را دي دا قران عبادت دي گور مز په ولاړه بهتر دي نو کو سوق نو پناستماغه ته الله د ولاړو براجه ور کوي سردي شي په پروت په ور لسکي اجر ور ای اختم و غور ایات دو سل وي ختم ولا قد ارسلنا الى امم من قبلك او بشکر علی ګلیو مونږ پیغمبران علیه السلامه متن تا من قبلک تا سنا مخه حبیبا فاخذناهم واذا فادلیل لجد كلام کی تقدیر ده فا پس کلام محذوف ای فکر ربو ای ورتد دروغو نسبت کڑیو فا خزناهم میچی دروغو نسبت کڑیو ای میرانی ویلیو بالبعصای ودور رائی پا تکلیف دمالونو سرا ودور را و پا تکلیف دبدنونو سرا نا بعصا ودور را دوار سی غید تانیش او ده دیل لفظ ندیل پارا مذکر نشتا بی الباس آئی پا تکلیف تبالونو فا فاکی رئی او دعیش پا تنگی میرانی ولیو ودور راو او په بیمارو تکلیفونو میرانی ولیو لعلهم یتدورعون دې لپاره چې د الله تعالی ځیو کی اته د خپل کفر شرک او ظلم ګناہوں نه توبه او واسی ور داوت پې شو د یو نن باندې لګ لګ عذاب دمان او د پتن راغ مقصص فقدار چې د توبه واسی فلولا اذ جاءهم باسن نو الینا کله چراغ له و غنت عذاب زمونږه پکار خدا او تدورعو یا غی عاجزی اختیار کړې و لیکن قصد قلوبهم لیکن شخصي و زنا دغوي نورم جوړنا شخص ول وزیناله لهم الشیطانو خیش تکړ وغوي ته شیطان ما کان یعملون هغه چې بک عمل کوله موږ ورته ابتداوا داوت بیسو انکاریو کو لغلغ عذاب نے فراوستل چدید کفر نواو نری دلوک لکسل فلما نسو ہرکل چہیر کڑی و گئی ما ہا دینو کتابو داوت ذکرو بہی چدایت نسیا ثور کڑے شے او پا گئی فتحنا علیہم ابواب کل شین راکل او کړی می و پاغي دروازه د هر هر سه سل پسل شول حتا اذا فرحو تردي چا غي مشيو او خوشال شيو خوشالي د تکبر بما فاغسو تو چا غي لور کړی شيو اخذناهم بغته راني وليمینا شابي فَإِذَا هم مبل نونااب ی د خیر نه دا می د څوک پوه شو په قانونې خو داونې واې او څنګه دی وایه د الله عادت د رحمنته دی یا خیر طبییر م د رزو کوم ماشالله دا سړی سکړه دی کې چه دعوت با پیغمبرانو پیشکو او کافرو با انکارو کو نو لگ لگ عذاب بانه بے رونی ولی. نو بازی بدی بانه دی توبی توفیق ملاو ستا. او بازی بدی بانه دی توبی وینستا. نو دینا پس با ده حرس دروازی اللہ را کلاؤکی. نو بے ده مال سانده زوا و نو ده اولاد نو بیا بے رونی ولی. او گونا قانون دی هر سبنګلي تبه کتلار سبسل فسلو او روبې نیو دې ته وای رانیول د افسوس تاسو مسلمانانو ګورېدا شوي چې یو څړی نو روډای ذراګ لگے نی فورش تا چې وړو شي خلک واي برګ ولا هو د نص پاتې شو بس مسلمانو الله رحمت له رسول اجد چا هر څ ډیر وی خلک واي باغلو له مورې دې ګاړو له چې داد له دارم برګه د دا افسوس پیل لګوره خسرناک حال کې رونی و حرس مه کتل الله فرون بار کې ګوره فرون بار لګل لگ غذاب نو راتل القاوه توبه نيستا نو اخر کې روليو الله یکم ترکو من جنات و و مقام من كريم سمر سمر باونه میته پاتکل سمر سمر بنگلي میته بذ هذا الله قانون دې وکوي او عامد ذوهم وګورئ سوره توبه سوره توبه وګورئ ا دې سوره نام کې بدا سراغ لی بای وګورئ ايات يوسلسم دې نو ورس سوره توبه را واړوي يوسلسم ايات وګورئ نوقال به افې دته هم اړومونګه ژړونه ددي کا فرو د حق د قبلې دوهوه اباره همسترګې دجوي د حقلي دوه کملمنو لکه څنګه چې د بان نو وړه پهدي اوله مرت پهول ځل کې نظر روم محلت وررکو پریژې م هم یاتهویل دلته پریګ دو مونګ د وی فی تو یانهم یعمهور پدې سرکه شهید کی وی بدې د غشان حیران او پریشان سورۃ توبہ آیات ګورئ لسمفارکی آیات ګورئ 255 نمبر سورۃ چې په کفر او بيدنی کې سره اک لکیږي نو است دراجن اللہ د هر س دروازه کلاوی دی وای کزه پناه قوی نو ذا دور د هر س دروازه ولیکلاوی د هر س جسل پسل نی د دې نخره چیز گنی الله ته محبوب فل تعجبک موالوهم تعجب کی دیوان چيثال ري مخاطبا مالوند دي دی دیند دشمنانو ولا اولادهم نا اولاد دي چې دا خدای د دشمن له او د اسمرډر مال له او د دی دیند دشمن له دی او د اسمرډر اولاد له انما يريد الله بشك راده الله ليعذبهم بها چې سزا ورکی دیت پد مال او اولاد فِلْحَيَاتِ الدُّنِيَا پَجْوَنْدِ دُّنِيَا كِمْ اے دی پر لوگو رہے جیمان نشتا نو مال او دولت دنیا کې سزا دا پر یہ مال خلیس ترے کی نو کافر پیاسی ستڑے شو او مومن کپ حلال مال ستڑے شو نو دیم عبادت دے دی عبادت کنا دے آوائی مومن چې صحیح مال حلال گٹی خولت یو جی دا سشے دا عبادت دے دارنګ گور دی په لګورې مومن کو دنیا کې مال له غولو نو گور سمره خوشحال له واذا الله په نومي ورکو اباځي کې منافقان او به موږ مسلمانان هیڅ زکات به تیوا او استو پرلو کې ډېر خفاو و يا وي تربسونه بكم الدوائر وي کله په دغه فطر ازي دې زکات نو غستون رسو او دا په بوچ کې دو لعادې به هم به هافل حيات دنیا دی دپاره چې عذااب ور کې دو ته پهې معلووه او لاات پهژوندهدنیا کې تهزه ح فوهوب او سختای سره روي دد روونه زوهک معناوه الخوررووج بڅوب یو ش په سختې روزي تهزه ح فسوم سخت ای سره روزی د دی دیرونه وهم کافرون او حال دا د چی دای کافر وی د زی صحیح استدراج وای د غشانه اتو نزان سرولی کوي سورای مؤمنون کی مرازی بنزم فنزوستم او شپگم فنزوستم او دته پور استدراج وای ادا اللفظ ورط قرآن خفلم ذکر کرده ده اگرئی سور آراب نهم اپارکی یو سڑے کوفرم کئی ظلمم کئی اوارسی سلپسلیدی تیست دراجوئی آیات اگرئی ایک سو بحسی او ایک سو تریسی نمبر والذین کربو بی او هغه کسان چې د درو او نسبت کوي زمونګ اتونو تا س نستدې جووه زر د چې دا سررورو برانی سوي استدرا هول اخزو به تدري من ځلاتتن بعد د منځلات روروبیرالیسو من حیث لا یعلمون ده اغزین چی دیب پوهینا و ام لی لهم وی محلت ورکم دویتا انکه دیمتین رانی و الزما سخدین و دیت استدراج وی اللہ دلتم وی اللہ دویتا محلت ورکی اتی پلو گره مزلوم و ی ر اب اس و ام چې زما سترګو د روان دی الله روه نیوې ماو کته نو دا خبره ضروری ظالم پریزينا په دا ضروری نه را ها به چې تاسو سترګو روان دی رودي سي او دا له قانون دی کلا ویته رودي دی سي او تاسو سره ظلم نه کړیو کافر دی اغه دا چې خپل توبه ویسته چې زالیم او مظلوم پرز قیامت دوانو په جدت کی اوای څه کوی شوی ته خبر حضرت رضی الله نو شیخ کړه سید او اوغه قاتل صحابي جوړ شوهه رانی ول سکه چې دوانو بکوی کیوی دوانو بجنت کیوی نو ګرایته سلیده پارا سور رات دا سرورې نه دا چتاسرغ نه چاذرو لوونو کو او استاد سترګو دڑوان دي دی رونشي کدل <سؤال> سه رون نیونو الڅ به رونشي ا کدل سه د تماښو نکنو الڅ به تماښو کی ګوري یار لسمه پارکی سوره رات سلوي ختمه یا تو ګوري و ان ما نور ينک فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِمَّا معلوور نهکه او که چریوښو مونږ تاسو ته حبيبا بعض ل بعضې هغهه نه ادو هم چې موږې د او نتوفین نکا یا تاسو وفات کو او ستاسو پجوندون ده دن په دشمنانو عذابرا نغه او مارو ننیول نو یا به و گوری گنی علتا بیو گوری فا انما علیک البلا بای حبیب اخبلا زمواری و پی جنا ستاسو بانی زمواری ده دن رسول دا اذا تعالی ولپ دنیا او خیرات کی ذات مالک او خالق کار وعلین الحساب او په موږ حساب دی دا قانون دي دې کې ذکر کو وایمتهم مهلت ور کوي دوی تا دا ده الله رب العزت قانون له محلت ور او دیگو را یو استمراری او دائیمی عادت ذکر کرنے اللہ رب لیزر او گو رئی تاسو سورہ مریم گو رئی چی خبر بلکل مخی تراشی سورہ مریم گو رئی شپاڑا ایاث غورای د سوره مریم پنسم او یام نمبر قل من کان فذ وللتی فل یمذل الرحمان مد او فرمایا هر غسوب چې دې په گمراه هی کی فل یمذل الرحمان مد د د سور نشته محلت ور کړړی د دته محلت ووررکور یو معنا لایا داه او دا اوذې رشته الله ورته محلت ووررکی یو دو م معنا او لما او داسې کړي هره غڅک چې دی په ګمره ه کې نفاور الرحمنې عادت د حمن ش محلت ورکي د ته محلت او دې تستدراج وي چې د نورم ګناهونه شي واکي ايو دغه ترجمه پیاات کیدارا چې دا جمله دعائيه ده جمله انشائيه ده قلو فرمای من کان فدلالا هر غ سوق چې په گمراهي کې ده فل یمد له الرحمان مددا نو مهلت دی ور کی ده رحمان مهلت اللہ دے رب کو کور کیچے نو رمضان لپیٹے سیوا کی او بے اللہ رونی سی نو عادت د عالی و یمدهم مهلت ور کوي دویتا فی طغیانهم بازمانہ کری فی کفرهم فی ضلالتهم مهلت ور کوي دویتا فی طغیانهم پدی سرک شیو گمراہ اید دوی کې لولې زالمانو تکل ډيز لولې په حالت شي دا د صلی کېتاب ده مظلوم توي پر اشاره کې ګمتا سره ظلمونه کړی زبيراني سميا هو به دنیا کې او ګوري او سر ضروري نه دا کدل تا دیو نک سنو الف او دا دل تکتلي خطرناک ښکال تاته سروا وي كم شلې چې دنيا کې په ګوناه راولي او نو خيرت لپاره تخفيف شي اچ ور لې جما کڼوټولې الټ جما کا مسلې سره مسلې ال صدر نشوا مسلې ال صدر نشوا يعمهون حیران او پریشان هذه علماء معنى علماء قالوا يترددون ويتحيرون ديب حيران و پريشانوين بعض علماء قالوا العمي في العيد والعمه في القلب قالوا انها لا تقول لا تقول انها لا تقول وَيْعَمْ يَبَسْتُرْغُلُنْ وَالِتَوَيْ وَيْعَمْ هَا دَزْرُلُنْ او کله لمزی عمیم فزڑکی استعماله کی ها سپو شوی په خبره سلوی ها ها توه او اوپر چې لیکل له کوې دا خبره غړ وړه ای یابا د بابا سر داله چې چا لیکل کړی غلا خبرم مخلیشی ال عمیو فی العين دا تر ګړو نوالی له وی او دلت عم حدا داد زړونو والی ثوی او دن تاویی حیران پریشان بیئی، ایدی پلو گره توجو لو کئی دا کافیر سسل پسلی، خوزڑی حیران پریشان زکر چې خپل پی جنی، بنگلہ پی جنی، سورلی پی جنی، د دنیا مزی پی جنی، خوارکولوالد پی جنی، او رزدس ری، لپریشان ری، ا مومن سره کسي نشتاه او رب بي پي جن دل له ته د زړه خوشحالی او خوشالي ده د زړه کې سلام رل کې او خوشالي ده اغه خوشالي د دنیا بادشاهانو شرم ني او كلا عميه فضل کې استعمال کړي لکه سوره حج غوراي سوره حجيات غوراي ول سمفار کي پخسل وي ختم نمبر آیات غوراي کلا ام حافظکی دل ته استعمال کړي او کلا عم يم د زړه بارک رازي آیات ګورئ صفحه نمبر افلم يسيرو فل ارض آیات ای ګرځي د لیندې برث په نظر فزمکا او په دنیا کې فتكون لهم قلوبن چې شيیدی د دا پااره زلوونه یا عقیونه به چې د عقلله کار واخلی پهې زلونو او د الله پهدانیت پوه شي او آزونیاشي ل دپره غګونه یاسمونه دا یا بهحاب چې د یووری دولو کې پهې غګو ف نهها د ته ظم کې سوی پا مذکر کې ورته ضمیر شانیه وي او پا مونس کې ضمیر القصه وي او دی ضمیر د شان او ضمیر القصه کې ابهام وي ما بعد جمله دی تفسیر وي فإِنَّهَا فا بِشَكِّ قِصَادَ بَنَنَا لَا تَعْمَلُ لَا تَعْمَلُ إِلَّا الْأَبْصَارُ نذيرند سرغید دی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور راند دي زړونه هغه چې په سينو کې پاتږي ويمدهم في تغيانهم مهلت ور کوي تا د دوی په سر کې شې وي بدعي دغ پریشان اولائک <العز> اللذین دا خلق دے اشترود ولالتا ورکڑی دا گمراہی اغشتی د گمراہی بالہدا فبدلی دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم گتا ندکڑی تجارت دوی وما کانو محتدین اے بخی راشت تالا باب بخی راشت بخی راشت دین ابو مخلاص شبل په ل او موږ ورته شرمما کړی تا تاله نوم پکینه وشي ما کاسته کړی اغلا دان مالوک درشه یو کې سیل کوي بای پځتัจ سلا ګوري ځینې بهتر شېشته شیخ رحمت الله عليه درس کې فرمایل چې طالب ببل پر اکثر وی علامه خلې چیزو ضرورت دي دین غوره شېشته چې بلپلګوري خلګ غوره شيله ګوري کنا غوره لګوري تل تراش تل تراش وکي پنتکه دې دا دې چا به وکلم کوا د روزوان شړ کنه استاد د سره سٹه لیکل کوا یو قابل خو باندې ګور فمار به حتجارتهم غठन د کړي تجارت دوی و ما كانوا محتدي او نذی دای په ہدایت لفظ اشتر اورا غله دغه په معنا د اختارا او د صحب په معنا امرازی پازیدا معنا کړی ور اکنی د دای گمراهی په بدلی د ہدایت کی خود دې د تعبیر په شرا سره کله کم شي ته شي سوال لري نه خوخي کنه راځي ته شي چې یو شي نه لته به دي به شي په سي په ورکه هبا کم شي چې دي سره سوي اغي سره محبت وي د مشتري ور سره محبت وي دیو جن ابن عباس رضی الله عنهما منا کړي استرا ودلاله اخذو ادلاله وتركو الهدى کفر غوا راق ایمان پر اخو ابادی ویش ترا پخپل معنا لا ها وای غشت په بدل د هدایت کی نو بیا سوال درازي چایا خود منافقان مبارک نو منافق سره کمز نه هدایت چیاغه خرص کو گمراهی واغست سوال مالې پوښ وی بای ها نو علماء او دا غیذہ ځواب کړي چدیدې کې مراد د خدانه فطرتی هدایت ده او دا هر کافر منافق تم بلاولې فإِنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ هر ماشوم چې پیدا کیږي په دينه فطرتي پیدا کیږي تو دې کې د خدانه مراد د فطرتی هدایت ده حدیث د بخاری شریف دی ته الله حبیب وای هر ماشوم چې پیدا کیږي نو دې په فطرتي دن پیدا کیږي او د فطرت او لواو یو پټ معنا غا نه کړی دا ان شاء الله خپل سورہ روح کې را روان دلتا گانے علماء پی دی د فطرت ما راغانه کو علماو په کتابونو لیکلی چې فطرت الله التی فطرت الناس علیها دې د سم نو د اهل علم د اقوان او خلاصه دارا دا وې پدې دي ما او ژړکی یو قوت پروت د فطرتي دا ماشوم پیدا شو که کدل مور خپلاره او چې غلط تعلیم ورکو دغه قدرت فطرتي په هو بده د الله توحید منلو ته مجبور راکړي خدا همور مور دی يهودي جوړ کو په تعلیم دی یهودیت او ان دې هندوي ته جوړ د هندو په تعلیم باندې نو هر ماشوم کې شې یو فترتی قوت پرود دے دب جیدے کی ہدایت نمورات اغا ہدایت فترتی دے داپو منافقانو کم پرودو داغا کسان دی وائغست گمراہی په ہدایت کی اب مفسرین بلکی دی قد واللہ رئے تموہم خرجو من الہدائلت دلالا ومن الجماعہ تیل وَمِنَ امنی لخاو وَمِنَ سونه ېیل الب اما نی کیري ق سم په اللهمونقعې دي امقطه د قولی ذکر کړي اماامقطه د مشهور تعدي و قسم ددي مکتدي د هدایت نه ګمه ته وتل او د جمع د لا فرقت او ډله بعض اګور قران او سنت کی چې جماعت ذکر کی دینا مسلمانان مسلمانانو جماعت مرادیدانو چې تا جوړ کړي ما جوړ کړي په خبرو ورسې ځای کنا دي ته وي جماعت المسلمین وکما عقیده چې اهل سنت ولجماعت ته یو غما تا جوړ کړي کنا قران او سنت کی جماعت د سمو راځي ای اغه خلق دې کا ار طریقې سره دي او په دنیا کې څه تربت ردي هو عقیده ده اهل سنت ولجماعت ته او د دا داس دا یعقیدہ لیش ته چې دی په د اهل سنت والجماعت دی ډلې نه وته و ومنل للخوف او د امن ن ير لو وته و ومن السنته للبدع او د سنتو نه بدعت وته و دلته و تجارت غټو نکا د غټه نسبته تجارت ته په قرآن دی وی خو خلکو کار دي اګندی مودې نبي خير او را مساله خلکی غنا الله خير کتاب ده ودي لويښت کسان پکاري وایي ورت تجارت غټه کای تجارت توکه غټه کړي دي توي اسنا دي مجازي د غټي تجارت توکو دي توي مجازی دي مجازي وایي ادا قران کراغه اګه دا مانوونکي بیا ډېر نقصان راشي د نور نقصان برائشي ځلې وختي آیات مخه اسناد سوي لکه سوره ابراهيم آیات زان سرولي کياگر کراړ وي نا سپګ دير شم نمبر ابراهيم عليه السلام وي رب انا هن ادل لنا کثير رب من الناس ور ظاهرن معنا کوم کو نو زموغه مساله به خراب شي و هي زماره ودا بوथान چيلي ډيري گمراه کړي د خلقو نا فلا ظاهری بنا دار نکوه بد گمراقول کولی چې څه تصرف ولا ثابت شو کړه دي دکې ادللنا کې اسناد مجازی دي رب جما رب انه نبی شک دابوتان ادللنا شبد ګمرا هي ګرځید لري کثیر ممن الناس دیرو تدخل کنا سو په شوي په اسناد مجازی باندې باې ور سوره مریم یا ځان سره ولې کوي نو نمبر التباذه باطل فرض د شرک د فار د دلیل دي سي ای جبرئیل السلام مریم بیبي توي انما انا رسول ربك لاهبلک غلاما زکیا ور ظاهرا جبرئیل وې زدر ته بچي بخم جبرئیل جته بچي ور کولې شي دته سناد مجازي وې ل بالا کې غله منز کیا وګ یغايات او لما اوسو تر جمی پاغې کې لسم آیات راواړوي د سرے مریم چېغ د کې کذااهری معنا کې نو ممسله درست نه اسناد کې اسنادي مجازیی د اسناې مجازیی د ل بالله کې بخلو نسبته ځانته وک زکه اعلامو خبرداري دور کولو ور نه جبريل بشي دشي بخل هه باي الي اكونا سببا في هبسه بنفخ في دا سین بامرو حلمانی وای چې زسب ابشم د باخلو زکه پوکه په گریوان کې چا کړو جبرئیل السلام کړو ورقول ولدا الله ذات دا پوکه ورته سبب جوړ شوه او یو فرت پدی آیات کې دا سره یو خیرت ده لري یاه بلک علمن زکیا ها بھائی سوچ وې تارانو نه لی احب لکی لی احب لکی کیو کرل سده او داغی فاعل رب تراجی ده زی مستاز درب ستا لی احب لکی لی احب لکی غلامن زکی یا بچے پاک ندیتوئی اسناد مجازی تابا گانو زیونو کی پکار رازی حیدی پر لوگو رائے سلیمان علیہ السلام وی شوب د بلقیسه غتخراړ نو قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به ردی کې بعض خلک وی کرامت داولیا او داولیا او په اختیار کې او اهل سنت والجماعه وی کرامت د ولی حق له خود ده په اختیار کې دي نو وی ګره وې انما اے انا آتیک به د د رات د رونو نسبت زار کدی ته اسناد مجازی وای زکه کرامت د چا فېلوې الله قدرت خودولی پلاسو سسو سرګن شو دا چې لکه عيسى عليه السلام وای ويزم بلي جون لکو ها به زبړو جون دیکولو نسبت ځان تکړه خودی ته اسناد شوې هي الله په حکم بړي جون لکو نو ذل سم غور اسناد مجازي فما ربحت تجارتهم نو غټ نو وکړتي تجارت دغوي وما ما كانوا او نو غي په هدايت ايوي لن کی دوه خبري وي کله یو سره یو لزر روپي استعماله غټه خونښ وا روپ بچ ته سوک تاان یو خیاره چې سر بچي و یاره به کار شو وان نهشي ګټه ن شو خو د پیو سر شو راسلمال چې ورته یغه په کې بچ د دلته و فماه بهحت جاره ته نفیوکه د ګټې په ما کارو محدین کې و راسل مالعلم د چې سړی ګټهونه ک اوغااصل پییس ختمې شي ددن لوی توانین کې فماره به تجارتهم ګټاو نکا دئی تجارت دوی اساسنا دی مجازي راضي په عربو کې او ډیر دای کلمات دی ډیر کلمات پیدا غي لکای وی لیلون قائمون وانا هارون سوامون بانا خپل <سؤال> دا دا کوت فی لیلک و شمت فی نهارک او دغه دې په لګول کې څنګه د دنیا وی تجارت دې دا چې د دې تجارت ته تاسو د دې د تجارت په اړه غلی کنا سار را سناشي اته سمس کې ویلو یو یاد باندې لکه دو سر بیو خچراوی نو کدا دنیا کې پیسو کې ملاوي دي روز بهال جمعه د لوټونو ډکوي چا خپل دې په مواله کته یو غطا د داغي بارکه راغلي او داغي خاري او مهنت کوي قران حکیم ډیرو زایونو کې دادي ني خاري سم تجارت وي وګورې تاسو هغه یاتونه قران حکیم ذکر کړي له سورې صافه ګورې A tuama para ke aya نمبر lasem نمبر lasem numberbara ya tugura du surere soaf Y ay yuhalladina anu hal adul kum ala te ایمان tunnji حال دُلُّكُمْ معیا خبردارې نظر کوم تاسوتاله تجارت پهو تجارت تننج کومناذا ب علي ننجات بدر کې داذاب دردنااک د جهننمنا هغه تجارت سره تو منونه بال الله ووررسولي ایمان بس سائ په الله د الله الله او جهاد با قوید اللہ لارکدو کفارو سرا بی اموالکم پخفلو مالونو و آنفسکم او پخفلو نفسونو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون درنگی سورة توبہ و گریہ و لسم پارکی اللہ دی دینی خبرو تم تجارت وینی ایک سو گیارا نمبر آیات گرائی دیو لسم فاری سورہ توبی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آنفُسَهُمْ وَا مُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بِشَكَ اللَّهَ اسْتِدِدَ مُؤْمِنَانُنَ دِلْ نَفْسُنَا وَدِلْ بِمَالُونَا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ پدې سبب چې دوی د فارو بجنت وی دې په اړه ورته ځري وو د مؤمنان د ځان نزلو ثوري دا کله خلق معاشره ایماندار او تقوادار او د شطب ګوري دې له خلک ه ویشې چې څومره قیمتي نو خریدار اعلی وي د یو شي خریدار کې الله وي غښه بشوبر قیمتي وي دې کې مومن خرصون کې دی والله اغستد کې دی ورځ پلین لین دی یو بایع وي یو مشتري یو يوم یو وي او سروس وي ثمن وي یابای نذلتا اغستو والا سوق دې زاد دلاله رسول والا سوق دې مبيع فقې سرا نفس او مال او پیسی پکې سری جنت د دنیا کې ګورباده بازارونه په دې مشهور دي خلک یو بلو یده مارکیټ د نخسار و یدل ته زم ملک وزیران سودا دراړي مؤمن سو یلته وزیران راځي خو ستاره خریدار شوک دي الله سودا کوي اے زمو مؤمن بندا د نفس او مال له مال راکا دا زمو لپاره قربان هي په دې پلو غوري قسم دې چې د چا نفس او مال د الله لپاره قربان شو لوي امر ثبانه خدا د چا نشم کیږي د نشيبدارو نشيب کیږي احليل مليقي وي نیکي وي د نیکی د پاسه لیکی وي یار هغه د پاسه بلوي یو نیکی داس نه چې لاغې د پاسه نیکی نشتا چې دچا جان د الله د دਿਲ قربان شو الله قبول کړه خبر نیکي د پاسه لیکی وي یو نیکی داس نه چې لاغې د پاسه بلوي کې نشتا استا جان او بدن الله دې دینه قربان شو استاد بدن الله قبول کو د خپل دینه فقرا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بيشكال لا غسيد مؤمنان و ند ديب سنا و اموالهم او ديب بارنا بتا چې باندې چې مال خپل مال له خپل ځار مې جسمه خو هيا بکو تا چې کلیم به دغه تا خرڅ کړي باز خلک او خپل مال او خپل اختیار نا دا, دا, چھانے. اور دا دا مال د خارې یو څلې پیسي راو او ځ خپل سيله او غرزولې الله به اورته ورغرزي کنه زکه د دا مال ته د الله خرچ کړې یو څلې یو د خپل پیسي د په پی شراب سکمو او د دمان په کو الله به راضي شي کنه به یو څلې ځان د لاس پرې کو ځان یو و جوړو نو, نو اورته وزي کنه دو خو په پردي ملک کې تر تصرفو کو دا نفس خود خرص کړي دا مال دې کلی بي سر خرص کړي بي ان له ول جنة په دي بدل کړي چې ديلو بجنت وي وګره کارونم په منزل دې تجارت دي مثلوهم کمثل للذ استوقد نارا مثال دې دوی په مسل د هغهکسس د استستاوقدنارا چې بلکړی دور فلمما اادواات هر کله چې روخانه شي ما حله هغه ځایونه چې ګیر چاپیره ددي بون کې نهدي دذهب الله وي نورې بود الله رناادي با تیارو کې چې دیس وینی نا اے مثل بفتحات او مثل د دې یو معنا ده د وکسرې سره او مثل او, او مثیل مرازی دا نظیر او شبيح توي وې دې کې العالمین یو سو مثالونه دو مثالونه ذکر کوي اکثر موفصللی وي بلکې جمهور مهور چې دا دوواه د منافقانو دپه دي چا دره وایي دا د منافقانو دپاره دي او زموږ دا مشایخ خوائ وي, وي دا اول د کافرو دپاره دی او دوی د منافق دپاره دی لو اکثر مفسرین دا مثال د منافقین سره لګولې خو په عموم د الفاظو کې کافر تم دا شامل لرلکه امام بیزاوی ویلي ازمږه مشایخ وايي ورته قران کې الله مثالونه ذکر کوي ها دته وي امثال القران دته څه وایي زموږ دی مشایخ شیخ سیف ذکر کړی په خپل تفسیر کې شیخ عبدالسلام سیف رحمت الله تعالی علیہ و یقران کې الله سلور سلویخ مثالونه ذکر کړی سورہ و الموسوعه القرانيه کې ویدہ د خل کتاب ده داغه کې د سلور سلویخ تو په زیدو پنځو ورځې ذکر کړی سورہ دوه پنځو ورځې ذکر کړی علامه حافظ ابن قیم رحم الله ایو کتاب لیکل کې مو پیدا کو کتاب الامثال صرف سوره بقره کې 25 لسمثالونه نقل کړی اته یو څلابچي ته مليونه دياره بوله ما په مختلفو مسلو لیکل کړي او هغه ډېر قیمتي یو د څور د د عربو لوی علماء کې بارو کړي اغه دی قلم رو چتکړي امثال القرأن نو د سلونې سیو کړی سی کړی صل او كله کتاب ده شو صفې کتاب مونږ ته بادي سکه توخانا کې پرتا دا جکدا بادي کتابونه پليټ کې وی خټول له شي چاپ کوله چاپ کېدنه ته بلاوی نو بو ته ضروری ضروری خبر شو بد عرب یو ډاکتور دی او پدې دي کل کړی ا مثال نو د سولو نه سړي د سولو نه سړي وای د هغه ترتیب دا سی او ني و سول له نو قرآن کې الله مثالون ذکر کړي او د مثال سره وځه د مسئله راځي مثال سره سټي وایي مسله بلا مثال راځي لکه اوه د بهار روان کړي او واځلې به واغ راوړ کړي د مثال فائده څه ده مثالو رغبوا او ذل دستولو نسیوا دی اگر شرم دی مشایخو سلور سلویخو دو پاند روز خدا رب دا عالم خبرت دیر مضبوط دا کل کتاب کتابی لیکلے او داگر دی کتاب دا سیوی موگو تاسو کتاب خودکی لیکو او اگر دولماو دیو کومیٹای دی لان دی لیکی اگر سی لیکلو که انو رو لوحه او اگر دا دی فن ماهرین بی فن سیوی د دا دو گنو علماء و دا نظر د لانده دا دی عرب علماء اللہ نے دیده کم دا سکار شروع کی کل اے یہ طلباء فارغ شي نو یو لسو لے یو کار اس پاری چه تاسو بدا سی کوئی دی ابن کسیر دا دی حدیث و تخریجو د نئی فن ماہرین بی ابو شریک لز دو لز کسان دا دی حدیث و تحقیقو کنو آغا دیر کیمتی بی کل ورطوی دا فلانی کتاب سو کئی نئی او ا دا ډیره خبره وي شاه صاحب علامه حافظ ابن حجر رحم الله صلیته استیرازو نکړی سوره شان ورشای کشمیر رحم الله په حافظ ابن حجر سوی استیرازو نکړی نو د عرب یو کمیټی ناشته کتابی شکل ور کړی وای تاسو ورغوري چې شاه صاحب په سمره استیرازو کې بجانې به حق ده او سمره کې بجانې حق نه ده نو علما یو کمیټی کوي نو لدې ده تاسو ورغورئ را چې او هغه دی په لور غره ځنې کتاب لیکي توجه به خبره لا ناغزه ما رزکی او تعصب دی او ډله بازی ده زکه عرشی کو خبره واغې لراکاغم حضرت خبره داسې نه چې نه ډله بازی شته او نه تعصب شته حق ګورم دا چې کتاب ډیر وزردار که که خبره نه پويږي ځلې کتاب دی اوی ډلې دی جماعت په او تعصب په او سينزورې باندې ولي کلي شو که ارضی ته غې لرا لکه تاسو نه لهغه mula خبر په یو کې نه چې وي جلوس یو ته لارې بند کړو چا نه بولا نه تقدر غو نه نه وي نه نبی رسول <سؤال> الله <سؤال> هغه صحابي دا ویل چې تاسو هغه سامان لارې کړو کورځو دي تاسو وایئ خپل خبره ته یو یو خبره دا نه چې یو ډل بازی د کې ناشتي او ثاو د الله معاملې د سترس کې حق لټه نو اصل اعتراضونه باندې عربو نماو عرب کومه یو تحقیق کړی چه شاسه پدی کی پکمو اعتراضونو بجانيب حق ده او حکمونو کی دی بجانيب حق ده نو مثالونو خطس وریدل چې د سلو نصیوال دي د مثال ګور قران کی فائدې راځي وګورئ قران د مثال فائدې ذکر کړي سورہ بقره ته وګورئ رستو شپګشت مااتو وګورئ یذللو به وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا دته فوائد د مثالونو گمراه کئ دني مثال فزری د رل را ويَهدي به کثیره او هدايت کئ په دي باندې د رتا او ما يضل به الا الفاسقين او نبي لار کئ په مگر گمراهان غورئی سورہ ابراهیم گورئی قران کې د امثال او صفائی دی سورہ ابراهیم دیار لسم فارک راجی آیات گورئی دا غیب کې 25 نمبر آیات گورئی چې फायदा د مثال صدا مخکی ووغت مثال ذکر کړي په 25م آیات کې وایي اتو او تی کل حینن بیذنه ربها دی ورګری می دي سره کاو پکړې وساړه شي دا وو غدوه کوي ورو دا ترڅ کې دی لا وای پر دې ګربه را تو او ثیو کھلا ها ور کوی دا و نخفل میوا کل حین ہر غوقت چکم وقت اللہ د دیونل مییده فار مقرر کړي به اذن ربها په حکم اجازه در عبد دی و یضرب الله لمثال بیان وی الله فخل کتاب کی مثالنا لنا سرې خلکوته دې مثالوو فده سرده لا الله هم میتهذ کور نو امثال سبب د نسی حد دی لا الله هم تذت کون اوې سر حشر تممهپاره کې راي فده دوره حشر یوښتمات ګورئ اتوښتمه فارکه راځي مثالو نه اله العالمین ذکر کوي او لا غي فید صدا وګدایاته وښتم لو انزل الله ذا القرءان على جبلن کرالی ګل وی موږ دا لَر اِثَهُ خَام خَ قَتْل بَدِوَرَا خَاشِعًا مُتَصَلِّعًا يَرِيدُن كَوْ ټوکړې ټوکړې بګرځي دليوي مِن خَشْيَتِ اللّٰه دَوَجِد دو يَرِيدُ اللّٰه نَا وَتِلْكَ لَمْ صَالُو أَوْ دَا مِثَالُ نَذِيدُ قُرْآن نَضْرِبُهُ عَلَى النَّاسِ بیانم دا خلق د پارا او دی مثالونو کې फायदा سره لعلهم يتفکرون دې د پارا چې دې په کې سوچ او فکر وکې دار نګورې سوران کبوت سوران کبوت یوي شتمه پار کې راځي او د و ګورئ د شلمې پاخ کې دریسل ویخت نمبر و ګورئ د انکوت دری ویخت نمبر و ګورئ د شلمې پارې په آخر کې ویل کل امثو نه دا مثونه دي بَيَانَ وَمُڠَ دَفَارَدَ خَلْقُ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ او دپويږي په مقصد د مثالونو مگر عالمان ديوځنه پازي سلفه نمنقوله ايو هي قرآن کې او مثال او زي په معنا او په مقصد فو ان شم نډه رخصم ځکه رب كريم او ما إِلَّا الْعَالِمُونَ ذَمِثَال فَمَقْصَدُ ظُفِي گِمَغَرشُو عالمان بيپويږي نو په مې دي توي امثال القرآن ادي کې علما او په کتابونه لیکلي او د هر مثال فائدې لیکلي رداد قرآن د علوم يوي سرا دل تم ګورا دا اول مثال ذکر کئي معنا تاسو گوریو دا آیات لفزی ماناوی یو دا آیات اغا تفسیر و مقصد وی بیا گوری ترجمیتا مثلو هم اے صفتو هم فی نفاقهم صفت دی منافقانو پخف المنافقت کی کمثل اللذی پمثل دا ها غا کس دے قد دنارن چې بلکړی دورفللم ااد او د ادواتو لماوي متعدبی مري او لاظې مرضيفللمما دوات ګوره ک لاظمي معنا شي نو دا چې کله چې روښان شي مع عبارتو د غځایونونه حله د حوله ضمير دی مستوقد ترا جیره کم چی ستو ک دنار کی پروت ده کل شروخان شیا غزا ینا چی گر چا پیر د دی بلون کو ندی بلون کو ندی اک متاذی مانا کوئی فلم ما اذوات هر کل شروخان کی متعدی مانا ک کوي ذکا اذوات متاذی او لازمی دوا رازی ما حوله ها غزا یت چگیر چا پھر د دی بلون کو نه بلون کو نه دی رهب الله بنورهم نبوز ی اللہ, اللہ رناذ دی وترکهم فریق دی فی لا یبشرون چی دیسن او غور دې دي کې بازه زمایر مفرد ذکر کله هو له ابي نور هم کې جمع ذکر کا وترکه هم کې جمع ذکر کا لا يو سرون کې هم زمایر د جمع ذکر کله نذا الذي دې کې لفظا مفرد دې او مانن جمع دې ترڅ نه مفرد دې مانن جمع دې نو پدی اتبار گرہ زمائر حولہو کی د لفظ پیت بار دی او بینورہم کی د مانا پیت بار دی کلا زمیر راجی کی پیت بار د لفظ کلا پیت بار د مانا نو یوشے لفظن مانن جموی دی وجن زمائروں کی اختلاف راغلے ا تاسو اورئ دل جمهور علما وای چې دا مثال بچاله اوبای ها تمونو افقانون ده د دې کې دا آیات معنا څه شو امام بغوی په مال متنزیل کې وای د غنو سلف صحابه او تابعین په کله ذکر کړي وای نازل په منافقین آيات نازل شوه دي د منافقان مبارکي يقول مثلهم في نفاقهم وہی مثال د منافقان او پخبل منافقت کده سره کما مثل رجل اوقد نارا في ليله المظلمه لكي يسري بطيارش فكور بل کو في مفازه فيو سحراک نذان گرم کو گر چا ته ر او قتل چه ده ضرر شي سره او ده فائدې شي سره ده نو پمنده دي کی چه ده تاسو او ور مرشد نو دې پات يارو کې پاتې شو ياريږي حیران ده وې تاسو ده منافق مثال ده په خلیل دي ایمان اظهار نو مال محفوظ هوځي نه محفوظ ذکد خلیبی والا مال محفوظ ده او جانب سره محفوظ ده مسلمانانو ورتلون خیر دې بنه کا ورکه مسلمانانو په میراث کې مشاریک شو غنیمت ورثه تقسیم کو نو فضالک نور دا غرणा وا چې د میراثم واه واستو انې مکل غنیمت کې برخا مال محفوظ ده جانب محفوظه فإذا ما تو عادوا إلى الظلمه والخوف وتمرشوا ندن دخول سياره يراوا نغاث يرو ويرا ترى تصب شو مقصد به سال بار يود ايات دا مقصد ده. او ترجمه ميو وريدا جشان امام ابن كثير به ذکر گڑی دام دا غنو سلف صحابه او تابعینن اللي ویس خلق اسلام کې رادن نشول چې نبی اسلام مدینی منورې سرارې خو بیا منافق شول د دې مثال دا چې لیکو سړې پتیارو کوي چې تاسو او کفر او فاوقد نارن او بلکې ان اسلام راو نور سرار سره خالصول او غیر چا پیرا د فائدې او د نقصان سره او کړت نو امام دې ویږي چې دې داسې اووره مرشد نو ګران منافق فتير ود الشرك نو اسلام راړو حلال او حرام خير او شر دیو پیجن نو ناسا پی بیا کوفر یار کو فسواره لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر د کفر سره بیا اوس نه حلال پیجن نه حرام یو مقصد د آیات مبارک سو دغه دا قبل پښان د لږ فرق دی امام قطارم درس وی وای منافقانو او فقلی لا اله الا الله نو ورس ورس روحان شل خراتونه ک ایستاکونه ک په دنیا کې پامندی د مسلمانانو زنانو سره نکاحونو کلوی نه محفوظ شری حَتَّى اِذَا مَاتُو ذَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ذُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ سوکھی پوچھتے بھائی نُدَاد دی آیاتِ مُبَارَكَ مَقْسَدُ سُمم بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اگو نا اَلْتَو اللَّهُ بِنُورِهِمْ وای فاور کی زنی صفات د فائدې دی, دی او زنی د ضرر دی دغله تا وای اغه نور ته بوتلو او نار ور لپره خو سی بوتلو نور ته دا څه ونی البته کوئی اور بلکو خدا څه ونی ذهب الله بنا رحم بلکی وای ذهب الله بنور الف فائدې شی ته بوتلو او فریحل پثیرو کی چې دیس وینینا سمم کاندی دوی بکمن گنگیان دی عمیون راند دی فهم لا یرجعون ندی حق ترگرزینام ایسا تیشکال لے چه کافر خو کانا و گنگیان راندنو ایسا که سممم بکتا سو کافران کاندی کنگیان راند دوست سرگی پشتا لو جواب داده چې دا بنازه په تشبيه باندې یا په خپل حقیقت دی ګونګیان دی د حق دی لانا اوران دی د حق دی لیدونا دارنګي کان دی د حق دا اوره دو نا لکه امام قصادوي ثم نن استماع الحق دی کان د حق د او ری دونا بکمون عنی تکلوم بیهی او گمیان دی پا حق تکلوم نکی و عمیون عنی الیبسار لهو اده اکول خبرون دی ده هر یو مبتدا محزوفه هم سمون هم بکمون هم عمیون او ګوردا کفارو په صافو کې راځي کفار ځنی الله وران دې کان دې ګم یان دې او په دې وجه لیل حق نه کان دې د حق نه ګم یان اوران دې نذوي ب او او جهنم تجي لکه ګوردا صفتی سوره اعراف کې ذکر دی نه هم فارق کې سوره اعراف ګورئ آیات یو سل یو کمه وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ او بیشکا پیدا کلی دی مونگ دا پارد جہنم دیر دا پیریانو انسانانو نا نحم پارد سور عراق حیات دیو سلیو کمتی آیم لهم قلوبون دا داید پار زرون دی لا یفقهون بیها وداي پو هی گنا پدی زونو سره په حق باندې ولهم اعیرند دې د دا پاراستر کینی لا یبشرون به دای په حق وینینا ولهم اذان لا یسمعون بها دې د دا پار غدون به حق په اورینا اولائک کل انعام دغ خيون علی کافر بشاند جناور علی بلهم ادول بلکیدئ دثناء نور نم ډیر بیلاری دی اولائک هم الغافلون او دغ خلق دا خلک د خیر څه نه ما خبر دي شیخ الحدیث مولا سلمان صاحب رحمت الله علیه سبوده سبله لاله ابا نو سبله کې بیان کولو چې کافرانو غوانو غنتی دي ابا د سپیکر ورته وی چې تاسو ته تهذیب نه وورئ دي نه یبل لفظ استعمال ولر زنا زناوره او قران آیات څه په خبره ما یو څلوي چې کافر زناور به ټول اخلاقو دایره نه وورئ تاسو ته الله آیات وایي تاسو قران آیات ته کافر څنګه دي مګو په چې کافر زناورو غونډي دي اسوک ولوي کما کل چیتو خدا اخلاقو دایره نه وورئ دي نو قران آیات یې ورته موږ قران توس خبر نو دا الله خبر اې د اخلاق د دایره نه ودی اولائک خل امام دا, دا په شان د زنا ورودی وولائک هم الغافلون او دا خلک هم نه خبر دي د قبر د الله د ملاقات او د حشرنا فهم لا يرجعون ديره غرزي هدایت تا ديره غرزي نه تا او د لا يرجون معنا بازو نماو دا کړی لا توبو دې توبنو باشي حق ترا غرزينا او کسوي بمن السماي فيه ظلمات ورعد و برق ذې او بارک دي مفسرین او مختلف اقوال دي وا او په معنا دواو دي نو دا او مخ کی مثال یو مثال نه ورک او په معنا د سشي دواو دو شي نو هغه مخ کی مثال او د یو شهده یو قول د مفسرین دا تعالی ذل دال چې دا او ف او ته او د تنویر وای ناغه مخ کی مثال د یو نوعه د منافقانه او دا د بل نوعه دی د توي او تنويعيه یادي تا او د تشاوي وای لکتا سوي دي جاله السحنا او ابن سيری وای حسن بصری سره کینې او ک ابن سيری ان سره رحمه اللهم اللا دواره تابعين يو شانتيرا یو هم درله قران سنت ل عارفه دو بن بم در لغه نو كه او د تشاويشي و اي برابر د كه اغم به سال او پيش كيو كدا ها بھائی بلک سم د او د تخير و تعالى اختيار ده اي ضرب لهم مثلا بها و ان شئت بها تعالى اختيار ده لهمه یادواله مثال ورته مناف قانو له بیانې او که دلهسم ده نو او یاد د تنوي اړې یا د تخیر دی یا په معنا دوا دی لګوره د ایات تقلیر داسې شو او ما کا من سما معناسه شو او ملو که اصحاب متورین یا مثال د منافقانو داسره لکه خاوندان د باران اصحاب متوراغه چالوې چې شیبی دې دې په کې راځ سویب باران ته او د دې اشتقاق دې د سواب یسوبنا اذا نزل ثواب یسوب اشتقاق دې په معنا د نزل راځي یا مثال د منافقانو او پخپل نفاق کي فشاندخا او د انو د باران له من السما چې د بر طرف نهي سماستوي د ببار بار رازي کله ما علاک فازلن هرغه شی چې ساده پاس لري او پته سور جوړ کړی دي ته سماوي ور دي چتم سوې ایتم سماوي وريسم د پور چت تم سماوئی باران تم سماوئی او دل تا احلی الملکلی مالی متنزیل کی او جواهر القرآن کی وئی چد سمان مراد وریز دا آمین السمائی چد دا دوریز نراوری فیه پدیه باران که ظلمات تیریوی ورعد او گھڑ گروی وبرق او پڑک پڑک او بریخناوی یجعلونا صابعهم وردن کئی گوتید سرون خپل دوی فی آذانهم پخپل غبنو که بنا سواعیق دیری د سر درونو نا حذر الموت او دیری د مرګنا والله محیتم بالکافرین الله کی رکون کې د پاکافرو اوال د آیات لفظی ترجمه سره دې کی کور زلماته جما ذکر کا نو علما اولیک دیری قسمت یری ظلمة الرئيح و ظلمة الصحاب و ظلمة الليل دري تياري دي يو حواسلين كي تياروي كي نوي وريس كي تياروي دشبيت تياروي ظلمات غن ذكر كل غن تياري دي ده هوا ده وريس و دشبي وره وريس كي كله گر گر كي دي ترى عدن ووي. اصورت کی ممصورت الرع دم را روان دے او درعات اصل کې خپل تفسیر دار دیچی حدیث کی راغلے فرمیدی شریفی او حدیث تے امام البانی وئی چی حدیث ساندن حسن لے السحیحہ کی وئی ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی دا دا و یو د نبی د سلام نه تپوس کړړو سات یود نبی ص الله علی هیوانې ی وسلمانې رادمما هو د راعدباره کې یو د الله د پ غمبر نه تپوسکړ چې داسري قاله مله کوم منل المائ کا وي دا د د فرشتونه ملک د د ملکوونه ا پور مکرر دی او لاس کېور سره کوړه ده. نو اور کول وریا شڑی کم زل شید اللہ خوفشی وېدا आवाज موږ سره اورو وېدا چې هغه وریا شڑی نو داږي आवाज دې وی صدقتا تاسو ورشتیاو فرمایل ود دې صحیح حدیث مطابق قرات سره دا فرشتہ دا ابن عباس رضی اللہ عنہ نہ د هم کول چدا یو حوا دا ور یز کدا سراگی رشی ندا وین اواز روزی او اکثر مفسرین فدیلی امام بغوی وای چ الرعد اسم ملک یسوق الصحاب برق دو ور یز یا غف락 تا او جعل فماناد کی خودو دے جعل ستوئی یجعلون دنکی کی دی او ذکر د اسوابع دے او مراد تی دگت و دی او دا کې کی بکلہ یو کل ذکر کئی جزبت مراد وی کلب جز ذکر کئی کلبت مراد وی نو ذکر دا اسوابع دے خو مراد جز دے تو لگو تاقوکی دنکی گی سرونت مراد دی او جعل کې خدوله و او گرزوله نوحی باست عوام گرزمی وقتی غلطه ترجمه او شی تاستو تمک که او مساله تیروا او شمر بیدینی و ناپویی چیوی دو صولفه هم نتیجه باست عوام با مکتری بانکی و او کې گوتا گردی نکر او غمد چاگری گی گوتا پاکی و او بایی که نمو ری کتری جلده تاستو سلی دریجی نمو ری دریجی نمو ری دریجی سمو کتلېجی د امرې کتلې او یو شی مشهور یو ته نې کتلې وته چې کتلې یو ځل یو عربی زموږ پکې یو کفير وړه لیکان دي نو ما موتی صاحب له دعوت راغوی بچی مرواله زموږه واته ده ازه را لو ملک فهد مدینه منوره کې زیاته او دغه روډي ګلندټ پټه چې معلومیږم موږ ټوله شپه ګرځې دوه لس بجې چې زه غځې مونږ را لو خور نا غاربی مفتی شعبلوی تاړو مدینه کې سفیشانې نه جهادی کې ملک فادر تیجنې مثلا هم سم وی خلک دې کټلیک تاسو کټلیک نه وګورو کې ګوتې ګرځای دا ورته ځ جعل مانا چې غلطه کړي معنا دا نه ګوت کې دا اون کدا چې کیفه یو په کې وردن نکې نو دې دې جعل معنا کې ګرځول همولم ولا غلطه کړي د بازی خلق bang مو یو واکه تبه غریږي تا کور ځنی وخت خطر راشي موږ د قبایلو کې اجدې نور د قبایلو خلق مشي د ملک نشتا کنه چې مړ هو شي سارا پیري او پیند پیري راموله مړ هو پیر خلق لا بایته پسو پیري لا طووي تاسو په لې سو پیري لا پای نو زامم چې کوم قبایلو کی وي رسول الله بوله ساري راموله پر ودري پیري لا بوله بای اور اسوی چې ذات یې کمزې ده د ذکر بیا همون پوي کړ چې نه یو ځل غسل له نو اصل کې د فقهاو لیکلي لی د مرید د غسل بارکه وی ویغسله 3 نغد وینځلو نه غسل جوړ کړو په ادری پیری ویلام بای په کې خبره وانه د ځلې واخ خبره غلطه شه نو دا غلطۍ د وجې نسوي مسله روانه شي یا وردن عونه وردر نه کو د ااب اوم سرونه دګ خپلو من سووا کې د یاې حضر مووت او د يې ام علوسی وي جاوفل اصلې الودو جال په اصل کی کې خدو ته وي یلی د ګتو سرونه ورتن نه کوي سوق جمع د د سوقطتون که آسمان نهو تن د راشيور دی هر د ډېر خلکو د مرګ سبب جوړ شي علماء لیکلیه سوائقه نار تسقط من السما في رعده شديده دا یو اور د چې د اسمان را غړزيږي او ور سره بل کله رزي د ویل کړه ځل دلی په شان ارڅ ټولې کوټې او دروازې جړکیږي د وجد تندرونه نا او د یرې د مګ نه والله هو محيتون بل کاافین الله غیرره کوون کې د په کاافو د متون او لما ی درې مع ګانې کلی دا برسو پهکارږي یو مانا سره الله لا یا احد هوه نو یو بونې پاتې دی چېګېره کوون کې د ټول بهقییامت ل لرا جمع کې نو دام بو حیل تول پا معنا دی را دی چیوشی باانی دی قدرتا دے لمیخاتا دا لگو گو معنا دیرشم یو کم دیرشم اپارکی سور اطلاق کرا گنی دولسم آیا تو گو راید سور اطلاق و د دا آیا دی اخیرنی یو د گو راید دی اصورت آخیرنی دی و ان الله قد احاط بكل شيء علما اللهږي رکڑی پاریو شید علمنا دے علم نس شی بار نوی نو الله محیتم بالكافرین الله ها تا کون کلیه کافر یوم تفاتین اټول و فرز قیامت را جمع کی دا ما نا امام کړی عمونغو وی او باندې په کلا یاسیر اوره دا چې تاسو تر اوسه چالش درنه ګني تر قوت او باندې یو راز ساتیو طریقو ښه بلل نو په دغه مرزوالو د لوی کلی باندې د غرا محیت غیر کونکې ده څوک په پریزه جوړ برات جمع کی دا معنی هم مجاهد کړي او کله دا په معنا د سره محیت بالکافری کافر وانے گیرک ان کے دے ٹھول بتباو حلاق کی دا احات پمانا دا الاحلاق رازی اگری تاسو سورے کا حف پل لسم پارکی سورے کا حف رازی آیات اگری دسوالویقتم چے محیطن او احات پمانا دا احلاق رازی و اوحیط و بیتمری ہی فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَامَ أَنْفَقَ فِيهَا <تصفيق> اَبْعِ رَوْبُ الرِّيَاقِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ دَے باغ میوی تباکڑے شویوے حلاک کڑے شویوے فَأَصْبَحَ غَرْزِذَلُ وَدَباغ مَالِكْ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ لَا سُنَم رَوْل عَلَامَ مَا باغ مَالَن فَقَ فِي اجل باغ کے لغولیو وَهِيَ خَاوِيَتُنَا لَا عُرُوشِهَا او دا بارا غرزی دل سرد چتن دا غینا وَيَا قُولُو دباغ مالک وی یا لیتنی حی افسوس لم اشرق بربی احدا چه ما درف سرسوک شرک کرنوے والله مُحیطٌ بِالْكَافِرِينَ الله غیرہ کونکي دے کافرو الله تبہ کونکي دے کافر, کافر لراف دا په آیات ګور لبزی ترجمه مستکا مقصد دا آیات شوه امای دیک ټول تشبیحات راغلی دی دا د آیات لفظی ترجمه او لفظی ترجمه مګران وست آیات وزاحت دا مثال که گوره وما یاقنوها الا العالمون مثال په مقصد ځان پوئی کرد الله اللہ منافقان و احوال مشابی کلی دی پا دی آیات که دا باران دا تیارو دا گرگر دا پڑک لک دا بریغنا او دا تندرون سرار ور اول وی ظلمات دا تیری سدی د کافر او د کفر غا کی دی او دا ګړ ګورو پرطلوخ سره قران کې د وعید او د غیره آیاتو ده او مثال ذکر کو په باران ځکه کفار وانه اشکال لې او پدیت یې ورو کېډلواله وَتِيَرُوْكِ الْنُوَالِي نُقُرَسْوَ آئِقْسِ شَيْدِ تندر قرآن کی دیرہ بلی جهاد تا او زکاة تا اے پا کافر جهاد دا زی لگی لکا تندر اپا منافق بان زکاة ورقل دا زی لگی لکا تندر منافقان او د دن بشمنات دنی دغن اڈیر گری گی جهاد دا دا غلام احمد قادیانی پیدا کوئی زید پیغمبر ہے سلر آغلے و جہاد منسوخ کو تکافر و درد سر سے شہرے وئی زید جہاد در نسخی دا پار راغلے مجید دا منسوخ کو نو دا تندرون دا سلی جہاد او قتال دا اللہ لارک دا پا منافق دا سلگی ایدو خوبا کلیمہ بی اده اسلام خوڑل اسکلی کول مزیحا سنولی و یوزبد کلیبا خو او جهاد له وکړي باد پدو به تند رغرزه عدل هيته خوځوي چې مسلمانې خو مال بم لګې دا مال لگول په تندرو نو هغه تکاليف د شرع جهاد او زکات دا فرد باندې لکد سندر لګې دو وګوره د منافق عزت کې شکوک نو د ظلمات د ځکه پراته یوه شک دے بل شک دے یوه شک دے وبال ظلمات شکوک دی کفر دی نفاق دے او د کافر په زر کې کله یره راضی دی یری ته سو وی ورعذن ورعذ هې یری لکه دای دی ذکر قران کله راغله برق برېخ نه اکلې پزلو کیو ورڼه لګیدا نور دی مان راغه ردوې چې دا دین خو حق دی خو بیا په تیارې رالي نو غل نه ګرڼه پټکا وګوره ګډو کې ګوتی ورکه دا تندر ایدا اور دا قران او دې دل په تندر نصرې وې وجعلنا علی قلوبهم کِنته وفی اذرانہم وقرا قران اور دل فسد در در نبی آیات کې ټول تشبیہات اباجو لماول کی طول لکنی وی رنا صدا بازی منافقان و به ایمان راو نمال به اسلام کې برادر نشول نمال اولاد به ډیر شویدہ خدین مبارک ده اکله سره ګوره د دې کې راګن نو په مشکلات مصايب امتحانات او کې سرشیا مې اپو په پختنو خبره نه کړو یو سره بوزګلږو ځارته چا په زور راوږي په خوا به نجومات کې رڼا وبنو او په لړا به سجده وګونه ویچي چې په یاد له ویلو چې بوزره باندې خړه راځي فتازو پرې خپلنا په ځاله مو پرې خپل چې په لړا مو وچي نو کفار او کبدہ چېو جدی دی منافقانو کبه دین کې دلش المال به ډېر شو وی ویرا ډېر کولې ديله اکه کله بدا چې سمال کې وې کمه را وه نبيها به دین مبارک نه نه لکړای دی هر ذکر قران زې په ذکره لدی او رعد ندا غي غيرا مراد یا که سوره توبه ګورې آیات شپغم پندوستمو ګرید لسمی فاره ويحلفون بالله انهم لم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون د دغه رادون دی غ یا راوه خلیفونه بالله قسمونهخورریونه ف خان په مسلمانانو تهې قسمونه خورل چې د الله په سات مدي قسموي ان همله من کوم چې ب شوي خاامخه د تاسوونه دي وما هم منکم کوم حالان کېدی د تاسوونه نهدي دا قسمونه یخورري وَلَا كِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ دا منافقان یو قوم دے یاریدن کی اید دای زرونو کیا رضا زکر دزرکی تگیدہ آمائی تا زبور ہے یو نقصان چاکیوی کا نام نوچی زب سے خبرہ کئی دے و ایمالا لگیا دے تا زبور ہے کہ زنی منبر لگیا یو ماکی یو نقصان دے زجواب کړي زول چا خولې مالام کې غریب روما پیچې ني ده چې دا څوک ده نو غل وې زول جوړ چا خولې تر اوجن وې وې دا ورته جوړ سكري ير زما بارکې چې اسوکې دي ادا اسوکې کار خلک دې وخت تک دي ايو علي اخي خبر نو کوم بل وخت نه وي دېني وخت مالا مختليانو کې اورا شي او ير استانګو جومي پر دې مثلا وکړه دا حضرت نور افدلن امرونه غریب بچو را په مخه کړې دی وایي ورنکه مولا ته اخلاص که رخصوی کړه کبد وایي کله څوک د خزینه تاګلې یو استاد کړي خاون حقوق دی لکه ذکر کړي اکل خاون خد په مخه کړې نا پچی دی یو استاد له وایا چې تا تدخذ حقوقو ذکر ککنا نو خبره ښه ده په غریب دغه مشکلات پر مخه کړې زموخه خبره ده چې مسجد لراغه رب صادق يسقي او چاكي سوي ديويدا جوړماله وي لکه ګورې سورې منافقون ويحسبون كل شيء حتن عليه سورې منافقون آیات ګورې څلورم نمبر وي هر چغ دې وي ګني مال سوقلګياره اڅیشم پارا ګورې سورې منافقون آیات دې څلورم نمبر و روگو دا یاد دے یحسبونا کلا سویخت مالیهم گمان کئی دے دا ار خبر چی دا پدویدہ سر غلطہ ہی گیرے ٹولی پا دکی جمع دی نوکسو گز دا روگو خبر جوړ زما ویجور ورته پا تورت لگے دلے گمان کئی پا ہر خبر چی دا هم العدو هم دا کامل دشمنان دیم یا کادل برقو نزد د برخنا او پرک د ورځیک یخ په ابوساره هم چې اوبه تختهوي نهنظرونه د دوی کللهما ادوا الله هم کله چې رړشي ږتاب مشه وَإِذَا عزله عَلَيْهِمْ کله چېتییاریشي پهويقامون نودرږي ولو ش اللهقد الله, اللَّهُ خوخ شووه ل دذهب بسمم خا مخ بوت قَدْ ب اغ تاقد د اوې دو د دو دبي غګونه و على كل شيء انقدير با هر يوشي قدرت وطاقت والدين برد خم مخيو بي جندود وريد دي پرکتا وي او خطف مانا دا الاخذو بسرعة يوسي پا تلوار راوالي دي مارغتا خطواب زکا وي دانا ديرا پا تيزای دلیکم ګرباز علماوی د برخ نہ مراد د قران هغه محکمات آیاتن دی دا شی معنی ابن کثیر کړی یا کاد محکم القرآن يدل علی عورت المنافقین نیز دی د محکمات د منافقانو د پټ حالتونه مومنانو مؤمنانو تر څرګن کی وی با دیگو روی زی مسلمانی مکلیمی وی خو د باطن گو ری دادا دیگو دا دا دی باطن گو ری دادا دیگو بعض او دا مقصد ذکر کرے تکا دو حجد القرآن و براہینو تب حرهم نزدی دی دلائل دا قرآن چی دی بحیران کیم دېبه حیران کی کلمہ اضواء علیہم کله چرناش دیت نو دیزي امام قرطبی او دینور مفسرین دا سی ذکر کړی و کله بده د کلمی ویلو شرایط حالات سمشل او فصون به دیر سول جنا اور به قالو نو دی د دین محمد دینن مبارکون دین د محمد رسول الله علیه السلام دین د مبارک و ازل لم علیہ ک کلب او فسل کی ک نقامو نقام ایتبدو علی نفاقه پخفل منافقت بکلک او مزبوط شل پخفل منافقت بک او مزبوط شل لَكَدَقَ شَانَ اللَّهَ دَ مُنَافِقَانُ وَحَالْ فَنُورُ سُرَتُنُوْكِ ذِكَرْ كَرَ اُغُرَئِ سُرَهِ نِسَامٍ پِنزمَ فَارَكِمٍ ایات اُغُرَئِ ایاتِ مُبَارَكَ اُغُرَئِ دْرِعَوْي آئِمْ نَمْبَرْ وَلَئِن أَصْوَابَكُمْ فَذُلُمٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا وَرَدَّ دَوَاءَ يَا أَيَاسَ نَوَيُدْرِي يَا نَوَي وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ ژنه تاسو نه غوسوک دي چې رستم کیږي د جهاد نا مانه لا زمیده او مانا متقدم علما وکړي ويننه منکم زیشکबाजी د تاسو نه غوسوک دي لیو بتو انا چې نور د جهاد نا رستم کوي ا مونکو میذكو په نا افکم کليمه وکړه زمزان ته مسلمان فه سابت ک مباتتون که چریور سیږي تاسوته مومنانو پهې جات کې امتحان او قَالَ او مُنَافِقُ وَي نوداک أَنْعَمَ اللَّهُ د ان عملله هوله یا ب شکه اناموه لَمْ کړې ډله پهما چې نومز د دوی سره پهې موقع کې حاضر ده د الله رحمت ته د کر ته فض وي وي که زه زبم شي شو ش د ژنتې دلا او که زهو مال هم ت کلف میلا و ولی نه سواببه کوم فضون من الله کوور سیږ تاسو تهسم حروباني د الله د طرف نه فحله شوه مال غنی مت ملا شو نو دا مافق ولهقولل نهخوا مخه و قالن تکم بینکم و بینهوما ودت ثب وګنی چنو پمنستا سو پوند د کیسه دوستی و اېداز ترجمه وایله کله موسلمان نه مالو خور و برس هو نه کا پخله وای اړکی وای وای لته نه حیفوس اور مان کنت معهم چې زم پدی مو کې د او د غنیمت حاصلې دو کې دوی سره وې فاوزا فوزا عریما کامیاب شوهبه و فکامیاب ویلو اشاره ورته اسلام کې ورته غټ اخطار ایدا د دوی موږ بزو صلح حدیبیه چې کېدا د دروغ او بهانی پیش کې چې نبی رسلام خیبر لتن دی وی دا غو غنیمت وي وی مول کو بجاسه د الله حبيب تبخي وهیکړه او اېدا خیبر جنگ لا چیزی دې بمزي نو بیا به پیغمبر نه پریزی بالکل به دې پریزی چې फायदा واخره دا نبياب اسلام کیو او که ظاهيري قرباني باور نبيان نسلل لکه غريتا سورې حج المنافقان او حال ذکر کوي چې دنیوي ګټه ورڅخه کارې نو اسلام پسيږي او که ظاهرا ورته نقصان خکاری رو بیان نزی وګورئ سوره حج یولسم آیات وګورئ د سوره حج ولسم پارکه راضی آیات د یولسم ومن الناس ذنی خلقنا منها غسوق دی د منافقان او حال ذکر کئ یعبداللہ <سؤال> علی حرف چی بادت و بندگی کئی دا اللہ <سؤال> په شک شک پا کناری او پا طرف طرف رواننے فین سوابہو <سؤال> خیرن پا ورطور سیدو سخیر دو دنیا اتماع النبی ہی نو دے پا دی بادت و بندگی رئی بانی مطمئن شی فین سوابت و فتنتن او کور شيږي ورته ساز ماي شوم امتحان ان قالوا على وجهي نوافش د دین په خپل مخ خسرت دنیا والاخره ثواند دنیا او د اخرت ذالك هو الخسران المبين امدا د ثوان خارا دغه شعم سوره نور کیوي اتلسم فارکه غوري سوره نور او دا غی آیات ګورئ چې لوې نمبر منافق له چيز دین کار کې څه ګټه ښکاری ظاهرا نمانیې بیا باندې نو تیار نه لې سورې نور تل سمه پار کې راځي آیات ګورئ دا سورې نور آیات ګورئ یو کم پنځوسم آیات ګورئ وإِنَّ كُلَّهُمْ الْحَقُّ كَجَرِي وِذ دِ منافقان وذ قرآن او سنت في سلكي سگټا حق وذ کې پوانا د گټه و إِنَّ الْحَقُّ او کذ د دې قرآن او سنت في سلكي سگټي يأتوليهي بزرګين ناراضي د الله دی رسول فمند تا فمند بندا صاحبدار مسلم په لورو اگر زیاد نفاق اعتقادي نه خوملي دي دي ټول مسلمانانو کله په ځمکه او پر پیښو جګړه نو خلق ولاوي شريعت که یې شو غلوي جړګاو کوي نو یو فکرور نو په پټ پټ ګلیاونو ته پوز کوک چې د شريعت په ګټه کې مفایده راکبسه کلا نو لار شي چې ځان غایب فرض کی ویره دوه کسانو په ځمکه جګړه او موشتي چې پیسه لا پسنګاې اوس پیډه علماء پوښور اوس ولوي هغه د مراولاله د رفاځدارکو نو چې علماء وینځو hội ګټه نه فستا حق دی نو بیا دغه مسلمان چې موزم کوي او اوجب نسی او حجم کړي هغه بن نه وي وي تام کلیم ویل خو هغه له دې چې په شریعت به پیسه راوکو هبای اکه پولیس یې زه hội بېد نو بیا نور د کومې شریعت جب دا دا دا دا دی چې ما اسلام راوللی تا نور بل نو بیا جرګې طرف ل ځي ګچ ته ځې وره دا خو ور د منافغانانو دی چې ګټهدي د نقران ته راځې او چې پوه شي چې باید لې نو طرف طرفته راځې دا ه د مسلمانانو دی په ګورې د او لما او یو سوچو کوي چې قوت د اسلام نی او لاس او کیس نو د چا فیصله نه نه پکار ځنه وا خبره د دوه کوسانو جگ دې او يرمو فیصله نو یو حمه حقای بل <سؤال> پنا حقای اه طریقه زندګي د چې چا د بار کې فیصله او شزم کا غي اوره اځه اجر کې نازني وې دا سمجه نه تي وې بسوله جنت د پجوندو رسول او هغه بل سوې دا وړ په افکسره کو کی څه خبره ورک بیا در باندې سلام وبدا چاين بیا در باندې څه وکړ دا د شریعت فیصله دې باندې مولای پسوکو چې دلزم کا ور نه کاتو په منافق یو یو یو مشوره زره لرم کو ک څوک در باندې فیصله کوي شرطه بل دې لے لیږي 라이 باندې زنده‌ دي تیریږي سلام صباح عمره سلام نه چيږي ده په حق کې پیسې راوړل او رشوه ا کړه دې بدللای کوي روزان پجان ماړه وا ولنه زېبه درل شي کرے فلانا ای مدرسې نو بلار شي ا دې پیجه دي تا وی بدلل پیژلو کی ا کته یوکا ضروره کا فرکای دي چاو کټل اوه جنت لو رسول ا کچا بایلا نو هغه چیرته د یوزرم الله <سؤال> سنجان سیو رحمت الله علیہ وی زم موږ دا کار ورنښه په دی دی وی دی مصلینا بدا حکمم کې د روجیندنه دا سر وای امام یوسف رحمت الله علیہ چې امامتی فول نو امام مو کاځي لو کوژاتو تور ور سره محراب کې پرتاو تاسو مخ کې و اورېدل کنه چې هغه مسله ذکر کېدا وی د نبی رسلام بک دو خو یوزو وی دار وی زما خو خوخ حدیث سره مقابله جوڑا که ایک ده چاک دو خوخ نی کنانگار ده خوکسو کوئی د ده پیغمبر کدو خوخ ده وی زمان ده خوان نمو جوړه جوڑا که نا نمو آبی صفر امو اللہ و ده کریمه وواه تور اول ازتی کی نویز ده که بس بارکوم ده جواننا على سر دی واق نمو اللہ ده سوی سلیزه که ناکی جیده سر امو ور تراشتا او اصله هغه سره نشته تور او سره نشته دا پیسې علی بکیدی او کچمانه به بدل <سؤال> اگید نو اب و بجل کې وېزان فروتم اب بجل کې شو ا وېزان او سیم دسی یو ځل موږ سره القبایل او ستالوان وې زمو ملک شریعت راغره نو ما ولې په خپل القبایل موږ ورسته دي جرته مسافر وګورې او په داو شریعت چې هرڅه غریب دي مونته ساري ملک د غاسم غمونو په مخه کړې ناغه باندې شریعت راو او شریعت خدای چرته د فارې کړه امه الله دې راولي دې په لوږه او شریعت په مینتب نه راضي او دا غې د په خپل قواعد الله ذکر کړی الله دې په ټموه دنیا کې د خپل کتاب او د خپل نبی د سنت او قانون راو دي نو ګرځي آیات دغه معنا وه چې ګټه وه راځل به نو كلما اذوا لهم لمراده د دنیوي ګټه بازه اهل الموږست و واذا اظلم عليهم نو مراد د دنیوي تاوان ده كلما اذوا لهم کل چرنا شدیتا مشو فیه نضیذای 파게 واذا اظلم عليهم امام قرطبیو مقصد دایا د ذکر کړه اے منافقان قران وا اريد دلائل ورد سرغن ټول مشو فی نو سر روان شو و اذا ظلم بیا پی تیری رالی و اذا ظلم علیهم کل چی تیار راشی پدوی قامو نو ز یذریگی پخپل منافقت کلکشی ولو شاء الله لذهب بسمعهم ولوشا الله ک چر خوښه شوي د الله د له حرف د تمنا دی او دی کې معنا د جظام نووي ولو ش الله ک الله خوفه شوي نومومنان بې ددی د دا باتن نه خبر کړړی فهبان هم ع اسلام د اسلام د عزت په لاروې دغه کله په پته دی حکلی ما وای او پسړه کې خدای د اسلام دشمن نه کچره خوښوي د الله نو مسلمانان بيد منافقان منافقانو د باطل نه خبر کړي وي نو د زید د عزت په لاروې لا ذهب بسمه مواف ساره نو خا مخا بو تل بي وي و구나 او سترګي د دوي اے سم اعوبصر خاص کرن ذکمخ کی آیات کمد ذی ذکر شوه مخ کی آیات کمد ذی ذکر شوه یا وای دې زکه ذکر کل په انسان کی په اندامونو کې د اذوان ډېر شرف دی سترګیو په ګنا د ذکر دې د اغارش رف د اندامونو کو کچر خواخښید الله نوما مخا بوتلب وی غو غند دوی او سترګي دوی ان الله علا کل شی ان قدير الله په هرس قدرت او طاقت ولده نو دا دا غدريو دوچي سوره فاتحه کې ذکر وی دا غي تفصيلي بیان کو او دا غي حکمي دوی یو د دو خروی بیان کو او دمس د وضاحت د فاره او د وسالو نه ذکر کل اذوان مثالون جمهور مفسرین وای المنافقان د فاره دی زمو مشایخ دا دا او یول د کافر د فاره او د دوی د منافقان د فاره یا ایها الناس نوص اسل داود تو ذکر کړي دا خطاب عام دی رسو بصورت کې خطاب خاص راځي یا ایها الناس عبدو اد ثول دنیا والو خلقو دیو رب عبادتکی یا وازی عبادتکی د خپل رب الذي غرب خلقکم جتا پیدا کړی وال او هغه کسانې پ دا کړو من نو قبل کوم چې تاسو نه مخو لاله کوم ت تق دی دپه چې تاسو پرزګاره جوړ ش د د یو رب دی بعدت نه بغیر تاسو متقییان او توادار د شي جوړی دیدلتهه مفصلي اختلاې دی چې نس کېڅوک مراتي نو څوک یو کافر چې غوی د الله عبادت نه کوي نو الناس نهي مشرکان مراد کړی او اي قرينه پدارو استويا د وین كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا رستو عیاد کوي کې په شک کې نو شک کې قومون نه دي نو بaze اهلیل مود الناس نزغه مراد کړی او دې په قرينه جوړه کړی ذین داویچه الناس کی عام خنق مراد سی کہ مومنان دی او کہ کا کافر دی او دا کون اولوا و ورکڑے یا ایوها الناس کہ مومنان اولم و کافر اولم و وګور مومن خاصم در عبادت کئ دلوی په دی عبادت همیشه والو کا کافر لوی گرد یو رب عبادت شورو او عود دی نور و ترکا ندا قول پایاد کس دے گردے چی دا طول و مومنان و مسلمانان تد یو رب دے عبادت حکم دے گرد یا ایو حناس کے لفظیار آگلی ندا دا حروف نداو ندا و تا سوئی دی احل علم دا دی بارا کدا چوئی چی د دا ندائی بعید دا بارا اصوکوئی دا مطلق ندہ دا بارا دا اصوکوئی دا دا دا. دایا مشترک دا بین اقسامی ہی ندنو حاتو دا لفزیا حرف ندہ بارا کسو قولونا شنگائی دریک دا بعید دا پارا دا یودا ذین دا, دا مطلق ندا لپاره او درې دا در چې دا بین اقسام ہی دې کې اشتراک ده لوی کېاد بعید د پارشی نو سوال راځي چې باندې یا رب یا الله او رب دم برای در ګونو نم زیات نس دې له دیو دې و یا رب ځکه الله انهن اقرب الیه من حبل الورید ویدہ دې دا د دا نفس دا کمزوري ذکر کئ چہ لا ته خود مرای د غونو ن زیاد نیسې غزه د گناهونو د بی وفایي د واجب نو دا د حزم النفس توجید اوئی یا که څوک وې جدا مطلق کې نه دا د فارن سوال لره ځلو جواب لې ضرورت نشتا اور قران کې چې کله لفظ عبادت راشي ابن عباس رضی الله عنہ ماوي کل عبادات فلقران فهي توحيد قران کې چې کوم ځای کې لفظ عبادت راشي توحيد به مراد وي دا معنا کاجوک چې عبادت کوي د خپل رب نو مشرکانو ته عبادت کول عبادت معنا نه دا رب عبادت خاص کئ دی یو رب عبادت کئ دونو غاټو همنو ژوندو انسانانو عبادتونه پریزئ زکه د کافر او د مومن په عبادت کې فرق ده مشرکان هم د الله عبادت کئ غور سره د نور هم کئ ام مؤمن د یو رب عبادت کئ په عبادت او بندګرۍ کې څوک شریک نه کوي د خپل رب او دا دعوه نو پا دی اغا دلائل ذکر کئی او تا د دلائل اقلی ادره کس ملی دلتا محج دلیل اقلی لی اللذی دا ها غرب خلقکم چی پیدا کری ایم ای چا دا نشنشت کڑی نو عبادتو بندگیم دا اچاو کا اچی توک ستاغون تی الله پیدا کری اوغه پخپل وجود کې الله ته محتاج دي پخپل بقا کې الله ته محتاج دي نو د محتاج څنګه عبادت کے من قبلكم او بندگی کوي ولذین من قبلکم اوغه کسانې پیدا کړیو چې تاسو نه مخ کیو صاحب لار ثانیګه او دا ته چې خپل جوړکړې د الله پیدا کړو نه خونی شو الله شته کو وجود ورکو ابه ګور مړکو دا غمر ګو ژوند الله کې نه خوستا غن بنده او مخلوق دې خو معبود نه وې هغه کسا لپیدا کری چتا سن مخ کیو لعلکم تتقون دې لفارا چتا شو تقوا جوړ شي ایک دریو رب عبادت او بندګی نی نو مشرک بس تقوا دار یو رشید دا غیر عبادت او بندگی کو انکه بسنګ تقوا دار یو رشید بذو دلائل اقلی ذکر کلیو الذي خلقكم او ذوهم والذین من قبلكم دا په دغه داوود ریم دلیل له الذي الله غزا دے جعل لكم الارض فراشا غرزولی دتا شود پارزم کا فراشن فرش زبکه درته فرش غرزولی غړولی دا فراش بسترېتم وې د بسترې په شار دا فراش څه وې بسترېتم وې د امام ابو حنیفه رحم الله احتیاضی مسائلو اوکه الله یولی فقاحت ورکړو د دور کې یو قص دی ترا او ورته ویو سړی قسم خوڑل بلا د ایمان و چې قسم ده زب په بستری نو د کیګه اته په زبکه ود شو نو د خالص شو کنه د ورته نه خالص کیږي اصل کې کی مسله بلاو یو کا سرهغه امام ابو حنیف رحم الله له یوسری قسم دغه خبر نه غره اذ مئیغه خو هوا نه د هانثکی کی کنه تا ورته بنا ایمان او فعرف وی فدیانا ک کی ریواج د مئی او د کف د غخینین د هانثکی کی دا ویو بل عالم سلاو داغه تی هغه وی چتاسو تد درياب نہ روباسم لحمن ثريا تازه غوخه نو صد د و جوزې کسم خوړو دی وی د بایپ غوخه باندې بچنه کی حانث کی وره امام صاحب لراوې تا فتوا دا سره کړو هغه دا سره کړو هغه علوی شوه او ورته وی جوزې قسم دی په بيستره بنو د کېګم نو که په زما کوو د شو نه حانث کی کنا ناغه عالم په خبره پويدو لاورتو ایت جوړ پر پرونی ته پوس کون کې ویاو وین په هغه خالص کې دې په دې خالص کې مصلی له څو کا روجو یو کا مصلی له څو کا روجو یو کا امام شطا الله په دې فقيه مسائلو کې الله لوی مکافور کړو و امام عمش ذي اهم عمر او اب عشر رمو او دا الله شاهد دې دې وکه دې بازي لوی یو خلکو یو بل سره لري لګي الله تری سلی خو ممن که نه نو ام عامش و بي سره د شپې خبرې کوېښ هاون روان شو ویک کتا ما سره د سبا پورې خبرې او کې نو بس په ما بس تلا کې بسښ غلی په خبرېلو کول د شو چې که سبا وخت ښې نه خلاصې کوم د چې وکو درته خطا شو زر د د در خادم لوي د ک اماماګوه فره ختون لالی لگا ولویہ مسئلہ به خشوی نو خادم راه امام روح انی فرہمه الله وتی دکشان ما ثن لريغه د خپل مسجد امام ثو آیا ششپنی ملور شنو باپ دی وای داغه موزیل پوی کړه نو لا پېشمالی نو وخت یو چې هغه bang ناخاول <سؤال> له شکر د اخلاصه شکر الله سبحانه خط له نو د د سفانه مخ کی خبره وک نو کا شابه سره شو هاه اي هغه کومه مساله چې معلقه و د شرط پره ربوره ده شو بس خزه خزه پاتری شو او دغه دغه ش الله د امام ابو هدی رحم الله سره فقاهته ولا یذمر لوی پوغه ور کړیوه په دې مسائلو کې إِلَّا <اللع>、الَّذِي خَلَقَ رَبِّي وَأَعَزَّ عِبَادَتُهُ كَي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً چي ګرزولې د تاسو لزم کفراشن فرش او سما او بنا او اسمان ګرزولې د چت پمنځلې د چت دې د اصلورم دليلي او په نظم وانزل من السما را لي غلي دي د بره طرف نو بوباراني وروله فاخرج به رئيس دي اوروا صفاي برث سمرات دي بيونا رزقل لكم خراقتا شود بارا غور بينذ دلائل عقلیه پیش کل پداوید توحید والے او عبد ربک اعبد ربكم ادوذ دی په قرآن مې دا نوې استنباطات مکه وایګنې بیا ولله مثلا ګراه نشي ها وايي بس چې سلف وېدی هغه کافي دی ها وايي چې یوه ځینې واخ باغي خلب سکي نو بیا خلک دلیل غواړي په دلیل نی ځکه یو ځلې عالم نبی خپل اوريدي دی الله دی او په خوښو وفات دی د الله <سؤال> حبيب تجبلي له سلام غاره عراق کې اقرا هغه معنا بي قارئ بي وي اقرا وي معنا بي قارئ پدریم زري وي سلورب زري اقرا بالذي دا غوي اقرا یو چله مراد دا د دوی د دوی او د دوی درې د دوی من درې چله نو سجوريږي څلور بیا یې چې جوړي اوس کتل نور دنیا وي چې سدل للي ديږي ګوره بازي مرګري وي دا وې پیځل دلیل ذکر کړ په او عبودوانه نو وګوره پد پیرته ثابت شو بابا نور زموږ کې یو لږ ذکر کړی نو بیا بیا تل لږ په ته ثابت کیږي چرته یو لږ ذکر کړی نو دا با خبرې د قران سره خون نه کوي دا د قران د شان سره سم نه مناسب نه دي اوس به ورستو براشي تاسو غواړئ بازي شوړو نو کې ا د شلو نه زیات د لایلی اقلیه ذکر بیا شوی نو یو ټوکا په جوړوي قران د هغه په دکنه دا د ټوکو کتاب نه ده پخو چې سبي سکو سلف ویلی سه حديث نه بس د صدل دي اګه تا ور د زده ژورو کو نوبلبال ته الله سو کوي زماده ثابت شاید د ذکر د کاوه نور د حد نه جاوز نه د په کار فَلَا تَجْعَلُوا لِللَّهِ عَنْدَادًا مَغَرْ زَوَيْا اللَّهَ سَرَيْسَدَارًا مَغَرْ زَوَيْا اللَّهَ سَرَيْسَدَارًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَوْ هَالْدَادِ شِتَا سُفُوهِ گَيْسَ عَنْدَادُ وَيْنِتْبَ مَعَنَا دُو كُفْرَ زِي مِسَلْ مِسَال بَرَابَرْ الله سره برابر مگر زه برابر سه دي ګره الله له سجده کي غلم کي الله له رکوع کي غلم کي دا الله فنم نزو منختار کي دا غفنم د مورکو نو دا خطه الله سره برابر دارنګي الله عالم الغيب ګني او غدم عالم الغيب ګرلو مگر زوي الله لري صداران وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ ته تعلمون مفعول ذکر نکوه نو علماو دلته ویلي او انتم تعلمون انه لا نذ له گئی چې صداره وشتا وانتم تعلمون انه لا نذ له باجدا شې روان تعلمون تاسو پوهیږئ چدا مخکي کم دلائل د الله د وحدانيت ذکر کل فدي شو قادر نه و شت دې څوک چې پیدا کول کی شت دې څوک چې آغاز مکه پیدا کی وي وړي شت دې څوک چې اسمان بيستونو چتچين کي شت دې څوک چې باران ور یو زرغونیو کي تاسو په هیږي چدا کم دلائل مخکي ذکر شل نو لأنه لا يقدر على فعل ما ذكر احد الشواه بل هو قادر نري وانتم تعلمون او تاسفوا هي جاي چه داسمان او زمکیو مزغور او شنو خالق الله ده نو الله سره ستاران مگر زوي اور د الله د وجود د دلائل دی او د وحدانیت د دلائل دی زلت اهل علم د دهريو پرد کې د دلائل ذکر کړی ها بھائی زنه خلق د الله وجود نه مالي ها بھائی څوک د چا سره بھائی موبایل نه کران غي ها اور چې درس کې وصه کوي موضوعات د مواد لکه 7 دفعه پر اذان متوجي کوي دا خبر غره ویلی شي موږ ویل <سؤال> چې ټولو طالبانو باندې راځي اکثر طالب ني هاوې ماشالله طالبان خبره مې ني زاده با دي شړي وي ډېرې ضروري کار مې دي نه ضروري کار مې چې دا بند کاو هاوې نور خلقو باندې توجه غټ وړو وي په ځانم غټ وړو ياوې دې لکه 7 دفعه څه کوي هاوې اواز جمعه تو نو ګل وې لکه د مخربت عربې ته باندې کوم څنګه سره رابطه ته وکړه ابا یې اوس د بل چا عربته شو رو د مخلوق او الکسار د پاره څه کوي بند وایې وایې بھائی د ذات الله د وجود د لایلم دی او د الله د وحدانیت د لایلم دی ولیکې ګور مفصلینو وګور تفسیر کړی دی د الله د وجود د لایل راځه پکړي او د الله د وحدانيت د عین راجب کړ او دې کې بعض مفسرین هغه د توحید د مسالې پوره پوره وضاحت کړی لکه ما ابن کثیر او د نور مفسرین دې لیکي د الله وجود د دلائل ذکر کړي هي د الله په وجود به شمار دلائل د موږ او تاسو د الله د وجود د دلائل ذکر دی او پوهایست د الله د وجود به شمار د دلائل دلته د ايمو اربا او ذکر کړي باید ايمو نه چاته پوسو کو چې د الله په وجود څه دلیل دي نڅو څه دې د ځا په د وجود دلیل څه دې د څه په باندې پر دا باندې بيزي ګډيو خو څه دې جوړ شي او دا د غبیل ما چي اوخري د اغه په خېته کې دي جو تو د دهريو کایو څه دې اصول دي لري یر رشه زمانه ک یو ماده او طبيعت ک نپان خو یا وا د یو زناور په خيټه کې د غبین جوړ کو د بلغه کې ګندګي جوړه کا ا دغه پانی چیز رېخمو چې دی اور لس دي جوړي او دغه کا غسوي و خړل د لاغي په خيټه کې تمبش کومبر جوړ شي هغه کوم ذات دغه یو پان زناور خړلې وا او دغه په خيټه کې تمبش کومبر جوړ کړل چرته رې خم جوړکل او چته ګندګي جوړکا نو دا الله د وجود د 파ره امام صاحب سره مناظره دلته علماو سره کړې وې بازي زنادقه او د هریوس سره امام صاحب سره مناظره نو کوم وخت چې مکرر امام صاحب لا وخت اپمان سکي دریاف دا یو څه نه دی چې په نظر یې دا اول څه ټیم مکرر کړه او ته غواخ ترار یې راځې چې شتای نه و نو بیا څه وشه ویما کتل یوونه ځال لټکړی ټوکړی شو تختی ته جوړیږي هغه تختی خپل رائے وځي شوې بیا بغیر د ماڼګین را روانې شو په کدل سره راځه نو د زناदिकو د هریو وغه مناظر وي وی دا څنګه دیداسین کې شي او بغیر د پریکون کې نه تختی کې بغیر د جوړون کې نه او زیکی ککیږ غلی چې نه کېږي د سط د سط وښ او کشته خو بغیر د جوړون کې د جوړېږي دا دومره عسمان جوړون کې شته عمان ولا دی د شپیا پهې ب شمامهستې زږ او جوړون کې شته نور رااخیجي او پریوز او جوړون کې نشته موسم بدلږي او جوړونه د الله په وجود بشمار شې دی د لاي دی دیو جناز زکاوې زکا زموږه خلکو نو وګوره کوم مسلمان کیږي او د هري له نوباهي عوام دمو له لشي ویږي د الله د جست دل سره په سپیده ګیره در څو وای منکرای وي په شي په عوام اسلام سره کوئی بډای ایمان لرنو سمایږي شو سترګي او وګونه راپایږي شود تکړه مې په پای ته تش دی با نمزان پویول پا کار دیسی یو سلی مسلمانی کی نو دیتا پا یو سلی مسلمانی کی سبو نو دا, دا الله د وجود جود دلائل ام دی او د الله د وحدانیت دلائل ام دی ورد قرآنی ہے د توحید مسله ذکر کا نو اس دو قرآن صدق او حقانیت ذکر کا ہی. زمږ دی استادانو په اصطلاح استعمالولو عاشق شهبی وای زه عربو کې ناستم موږ دا وایو صداقت الكتاب او صداقت الرسول نو یو عربي عالم را سره ډېر په دې باندې بحث وکړو چې لفظ صداقت کتنې دې صدق لفظ ذکرې ورشي چې بیا رجوع کړو شیخ سید السلام زه لفظ صداقت د عربی مطابق برابر نه وي سبوی صدق صدق القرا او صدق الرسول صداقت نفس ده دا هغه دې مطمئن کم او راواي غشت د لغاتو کتابونه خی چې دارچا خبره سوه شي ومند لې شي چې حق کوي زبونه به کار کنه خبره سمه کور شکر ادا کا کوي دا وایي او زل وی دي پر دې نه وایي ته دا زت خبره ای نو صدق د کتاب الله ذکر کوي او حقاریت کتاب الله ذکر کئ و ان کنتم فی ریب او قیتا سو په شک کی مما دغه کتاب نا نزلنا علی عبدنا چې موږ را لګل د پخفل بندوانه فاتو بسوره تم مم مثلیه نور اصل په او سره مم مثلیه جمهور علما چیده مثلہی زمیر راجید قرآن تا تا دی جمہور مفسرین قول لے ابا دی اہلی نموئی رسول الله علیہ السلام تراجید فاعتو بی سورت من مثلہی روڑا یو سورت پمسلد دی قرآن یا پمسلد دی عبد امی زمان دی پیغمبر علیہ السلام ودعوا شهدااكم روب ليخ فل مشران او خفل معبودان من دون الله ما سوا اللهنا ان كنتم صادقين كايتا شرشتني نور ماشاء الله عليه ورسله الله تعالى على خير خلقه محمد اليه <أجمعين> اے علماء و اصحابه اجمعين يا علماوي کړي وې د قران د درس پسې یو دعا ودالله حبيب کول نو دا چې ووین کې وایي انوري اوري نو دا جائز دي دا دعا دا دعا تاسو مزل کړئ بای اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وَمنطعتي كما ماتهبل غون بهه جَّك وَمنلي يقين ما ت هووينو بهه عليهلينا مصائدنُيا ومأنا الله ب اسمائنا وابوارنا وقتنا ما حييتنا ووج الهوا ثم مننا وجه الحارنا على من ظنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مسئبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا القرآن تلاوته والدرس فسنا مسلون دعانا ها جا تا يادل رأي ها فاجر مرقل تا يادل ها بأي ها دا یاده کړئ بھائی په قران دې درس ودي دي حرفي شریفين او کې د حدیث او قران د سنت کیږي نو دا دعا وایي بھائی دا دعا دا, دا یاده کړئ د درس پس ابل دعا د سبحانك الله اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ا عرب د دلیل <تصال> ډیر قایل دي دوی هم چې د تلاوت کوي او یو ډیر نیک عربي دی ناغه دی وی تلاوت را لرو ناغه تلاوت کولو لږه تلاوت کولو نو اخر کې وی صدق الله العظیم موږ وايي کنه وایي تاسو عربی اومې دی اورته مد دلیل واله دلیل سره چې تاسو تلاوت اخر کې دلته وی په خبره پوښیږي کنه دا موږ د ملک راشي شیلیشته وګوره بار دنیا او امید هم په درځوی دلیل کې سره دمد د تدریدي عالم او فاحثو الله پاک دی ولا بخنه وږي حوای چاسه بو فاحثو لري ولا بخنه وږي دا ځل ما خبره کوله بیا رب راغلی او ما تبلیغ کی ترجمانی کولا نو ما په نوید ده داسې وې راغره بیا دا دې جوې دلیل سره عربي چړيته کې ته وایي دا ځوامه دلیل دي خو له تا خبره سره کوي ای بدی دا اوخه خبره راکنه چې ټولو ورزاتو کولو دلیل لښته ځا روکنه دلیل سره وکړو چې په دلیل لګی اې کپوله شوي په خبره وره نو عرب هغه دلیل سره د دلیل غره بدی لښته کتوه چې سب نق الله العظیم کار خیر دی او سنت ور له وې دلیل پیش کړي نوګور د تلاوت کې به زګه دعا او سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا یو مرګرې دی د دوی چېو ابراهيم نن زمو سره د قران شريف حافظه مدرسه کې درته درسونه کړو تا مخکې رزق یې او فاتو دعا وګوره چې الله دې مور پلار لا صبر ورګي او د سپر مسلمانان دنیا کې د مشکلاتو پریشانو سره مخ رب کریم ته ورته صبر ورکه الله ته صبر ورکه الله د صبر پټای په زبانه راولی ولي الله د ټول امت پریشانه ای ختم او د ټول امت حاجتونه سکی تر سره کی اله حلال الین په تمامه دنیا کې چې موږ کمزې کې پلړزان به دې مدد او صبر څوکې بی ګنا باندې را خلاص کې په چا دشمنی لی په دوست ته کې الله دې تمام ديلي شوبو کمدارش دي کمساجد دي کمراكز دي د ټول ديلي شوبو الله ته حفاظت وکي او هر شوبو په اعتدال روانه کی او په استقامت و اخلاص روانه کی الله دې دل په هر شوبو کې موږې افرات او تفریق نو ساتي دعا ورای الله زمون دي طلباء او د لنګر زغيب او د خزانو نه مدد کم مسلمانان منډه ترړي وي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله زمون ددي تو لبهو د لنګر انتظام د خپل غې به د خزانوونه وې الله خو مپاتنا فدونې یا حه په ف اخې حهو.